Szerintem pár milliószor tárgyaltuk a témát, de kimeríthetetlennek tűnik, úgyhogy ebbe fogunk belecsapni. Robi, a hajszárítódat megnézhetem? Kurva jó, haló, milyen, és mitől faszább ez? Az meg nem is tudok beszélni. Egyébként tényleg olyan, mint egy hajszárító, ilyeneket az öngyilkosok így beletesznek a fürdőkádba. Nos. Nincsenek ilyen szuícid hajlamaid? Nincsenek, ahhoz túlságosan szeretem magam. Állja a világos. Narcisztikus ritkán lesz öngyilkos, az az igazság. Na várjál, a pszichopatáknál fölkeltetted az érdeklődésemet. Én olvastam, hogy vannak suicid hajlamai a pszichopatáknak. Pedig a pszichopatáknál is a narcizmus az egy ilyen központi cucc. Nehéz elképzelni azt a pszichopatát, amelyik megöli magát. Ritkán Értelmi, ölik egyet? meg, de állandóan van bennük egy ilyen öndestruktív hajlam. Szóval, beszélgessünk arról, hogy van-e náci veszély Magyarországon. Mert ez most, most ez a hisztéria, ugye most egy időközít megnyert a Jobbik, és ez a hisztéria ez most lángra kapott, hogy Hát most már azért lassan eljön az ideje az összeírásoknak, indulnak a transportok. Foglaltál? Tudjuk hova. Foglaltál helyet? Nem, úgyhogy én állni fogok. Értem. <gül> Jó, oké. Okay. Szóval. Pedig gondoltam, hogy protekció, mert hogy én leszek, aki így rád az ajtót, és akkor esetleg egy kis küblivel a barátomnak még egy ilyen kis külön helyet, hogy ne kelljen ott állnod végig. Majd a lányod utána felszállok, jó? A lányom már régen Amerikában lesz addig, úgyhogy... De ez csodálatos egyébként, hogy így, a, így megírod ezeket a storikat így a fejedben. És az hal meg, akit te akarsz, hogy meghaljon, Arra rázárod így az De altót. minden sztoriban az... így van, hogy az író megírja, baz meg. Ja, a ja, kedvenced, ja, csak... a, izi, a a Martin... Na igen. Az állapot ilyen. -e, a a professzor -e. úr azóta elolvasott még ezer oldalt, hogy utoljára erről beszéltünk. Nem igaz, olyan, igaz szar, olyan szar volt az írás. Ne nem irodal... igaz, nem igaz, 800 oldalt. Jaj, professzor elnézést kér, csak 800 oldalt olvasott el. És azóta. De szar az szar. Hogy, hogy unalmas. De amikor legutóbb beszéltünk, erről, az volt.. Vagy, hát, olvastam. Kíváncsiságból még 800 oldalt rátett. Olyan szar volt. És azóta így mondta, hogy hát. Jó, masszus. Csak azért jó. volt, hogy, felké hogy mert én felkészülök, tudod? Tehát, ha valamiről véleményem Te felkészültál, ha valaki felkészül. nem készül fel, tehát, hogy egyetlen egy olyan beszélgetőtársam volt a hét mesterlövészének a két és fél éves. Ö, Ezt muszáj Működése mondani? során, a, aki nem nézte meg a filmet. De megnéztem! De megnéztem már a három és fél évvel azelőtt, vagy huszonöt évvel? Nyolc tíz. Nyolc ja. De emlékeztem rá. Hát helyel közel, ugye? A lényeg meg volt. A lényeg meg volt. Na. Szóval, te meg a felkészülés. Szóval, van-e náci veszély? Kezdjük egy gyors szavazással. Tegye fel a kezét az, aki szerint ma Magyarországon náci veszély van. Amivel a te spanyai dőlnek itt. Jaj, nem, nem, nem, nem! De ezt mindig lehet. Szelektíva. Ez... Jó. Volt egy volt egy bátortalan rettegő ott valahol a. Emelje fel a kezét az, aki szerint most ma Magyarországon náci veszély van. Definiáljam a náci veszélyt, jó. A, a, a náci veszély az azt jelenti, hogy hatalomra jutnak a nácik. Ezt jelenti a náci veszély. Igen. Szóval. Mert így igazából ez. Ez a náci rettegés, ez valójában Magyarországon. És a, szerint nincs... Jó, szavazunk, ki szerint nincs ma Magyarországon náci veszély. Szóval, a, a náci veszély Magyarországon alapvetően én úgy gondolom, hogy nem egy valós veszéllyel szembeni. Euh, reakció, hanem egy, hanem egy történelmi traumával szembeni rossz reakció, hanem egy identitásválasztás. <gül> Tehát a náciktól félni az nem arra való, hogy azzal megakadályozzuk a nácik hatalomra jutását, hiszen hát, lássuk be, igazi nácik nincsenek is. Tehát, így, e... Én leveleztem egyel. Na, a fan már egyszer levelezett egy nácival, és veszélyes volt? Hát figyelj, az náci, aki ilyen szálasi, megnyilas nyilas kereszt, meg ilyen. És az náci, aki levelez ez az ilyennel? Ö, nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem döntött. Á, elgondolkodott és a, Nem. Nem. Nem. Ő átgondolta hogy Nem. Nem. Nem. Amikor, nem, egy, Amikor egyébként ennek a faszkalapnak elmeséltem ezt, hogy megkeresett a nyilas vezér, tényleg megkeresett. Kedves tanár úr, olvastam a cikkét, nagyon tetszett ilyen dumával, akkor így elmesélem azt, hogy a Puzsér, hogy lehetnél neki olyan, mint a Latinovics az ötödik pecsétbe. Tehát ez a, a civil ruhás, ízé, sötétített szemüveges. <gül> szemüveg már megvan hozzá. Szóval én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a náci rettegés ez egy identitásképzés. Tehát nem azért rettegek a náciktól, mert a nácik veszélyesek, és a rettegés indokolt, vagy a rettegéssel fölhívom a figyelmet, és így majd elkerüljük a nácikat, meg a transportokat, meg a elgázosításokat, stb. Hanem azért, mert ez alapján tudom, hogy ki vagyok. Ez egy identitásképzés. Kivéve Tehát... az idősebb generációt ott azért nem így van. Tehát ez olyan, érted, hogy téged mondjuk kiraboltak, vagy megvertek, vagy megerőszakoltak, utána beléd ívódott az a dolog, az egy imprinting, vagy a családodban valakivel ez megtörtént, akit ismertél, és akkor akkor utána félsz mondjuk bizonyos dolgoktól, sokszor irracionálisan félsz, érted? Jó, hát Szimbólumoktól, stb. stb. De most nyilván akinek a családját kiirtották, és ő még ismerte azokat a családtagokat, tehát ott nála nem biztos, hogy szimplán egy identitás kérdés. De mondjuk nyilván mondjuk a Parakovács barátunknál, ott igen. Tehát szerintem van egy cezúra azért a generációk között. Igen, és hány évesek azok, akik, akik, még, akiknek, akik által ismert rokonokat elvittek? Tehát ezek nem lehetnek fiatalabbak, nem lehetnek fiatalabbak 70 5 évnél mondjuk. Nem? Hát olyan 75 évesek. Ők. Ők, akik, ők, akiknek az esetében arról van szó, hogy ők személy szerint átélték ezt a dolgot. Tehát nem arról van szó, hogy az apjuk átélte és mesélt róla, vagy az anyjuk átélte és mesélt róla, hanem hogy ők személy szerint ezt, ezt a dolgot átélték. Most én azt gondolom. Vár, és a mondjuk 20 évesről van szó, de előző életében elvitték. Gondoltam, hogy kicsit ilyen soma, Gésa, mama. Nagyon jó. Nagyon jó. Holokauszt rettegés és előző életek. Így együtt. Tárgyaljuk meg. Ez olyan jó, hogy, olyan jó, hogy azért témákat így össze lehet vonni. És egyszerre lehet félni, és egy kicsit bízni abba, hogy a következő életben majd nem kell félni. Szóval. A, a, a rettegés az igazából nem valódi rettegés hanem egy tanult rettegés, megtanultuk, hogy aki retteg, az humánus. Az humánus. Rettegni a náciktól humánus dolog. És itt létesült egy árukapcsolás. Náciktól rettegés, az egy ilyen humánus gesztus. Azzal kinyilvánítjuk, hogy humánusak vagyunk. Ez olyan, hogy így leveszem a kalapomat, az két dolgot jelenthet. Jelentheti azt, hogy a fejem az, az ö, izzad, vagy melege van a fejemnek, de jelentheti azt is, hogy jó napot kívánok. Ez egy ilyen hozzárendelés, érthető ez? Na most, ugyanilyen módon az, aki retteg a náciktól, az, az is két dolgot jelenthet. Jelentheti azt, hogy ténylegesen retteg a náciktól, ez viszonylag ritka, mint az ilyen izzadó fej és a lap. Tehát Általában azt jelenti, hogy jó napot kívánok. Tehát ez általában azt jelenti, hogy én humánus vagyok. Így kommunikálom, így, így határozom meg az önmagam humanitását, hogy én rettegek a náciktól. Akkor is, hogyha nincs mitől félni, mert történetesen nem veszélyesek. Vagy nincsenek. Most ez a rettegés, ez végig kísért minket a rendszerváltás óta eltelt 25 év során. Úgy indult, hogy feltűnt Király B. Izabella. Király Izabella egy ilyen tök hülye, ilyen MDFS parlamenti képviselőnő volt, akinek voltak ilyen skinhet haverjai, 2 vagy négyen, de kb. ennyi. És azok így kísérgették őt, mint egy ilyen testőrség, és ő azokkal vonult mindenhova. És az az igazság, hogy nagyon hamar elkezdett Király B. Izabellától rettegni a harmadik magyar köztársaság. Ettől a szerencsétlen hülyenőtől, emlékszel rá? Hogy a faszban emlékezni. Hát és rendeznek is, is a... egy rendezvényt, ahol Király B. Izabella vitatkozott Havas Henrikkel és Forró Tamással. Nem tudom, hogy erre emlékeztek-e. Van-e, aki emlékszik? Akkor születtek, bazd meg, most mit kell ez a... Mesélj el nekik, hogy volt. Ott, ott ült Király B. Izabella, Havas Henrik és Forró Tamás, és egy ilyen teljesen ilyen... ilyen... ilyen szerencsétlen feltűnési viszketegséges picsa az ott előadta ezt az ilyen kvázi horti Igazából nem volt, tehát így rendes nácira már akkor se tellett, szóval egy ilyen hortista levelet, picsára az arra azért írt, tellett. írt levelet Saddam Husseinnek, és kapcsolat volt az iraki nagykövetség. Csodás, csodás. Ez még az első öbölháború után volt, mert az akkori szélsőjobboldal, volt egy ilyen folyóirat egyébként, hogy Szent Korona. Ö, én járattam, van belőle egy csomó. Még a Jurta színházas ö, ilyen rendezőből lett, ilyen kvázi szélsőjobboldali fószer, romhányi akárki, az annak meg a körének volt, meg ilyen nyugatról hazatért emigráns, ilyen nacionalisták meg szélsőjobboldaliak, azok, meg szitjakürtöt lehetett ott kapni. Az a Ohioi Hungarista Nemzeti Szocialista Szabadságharcos Szövetségnek a lapja. Abból is van, majd adhatok neked, Robi. Szitjakürt az csodálatos volt, az csodálatos Szitja volt. Kürt az, az volt az igazi világ. Amerikában adták ki, és tényleg nyilas lap volt. Tehát az tényleg nyilas. Ehhez volt. képest nem volt rajta nyilas kereszt, hanem az a híres 56-os rajz, amit ahol az egyik fiatal így kiterítve, a másik meg még fogja a gépfegyvert. Ez egy nagyon-nagyon híres -nagyon rajz, amit logóként használtak utána. Tehát kicsit 56-os is volt, de igazából hungarista is magukat, hát végig Szállásiról volt szó, meg ilyenekről. Tehát ilyen körök, azért nem csak király B. Izabella volt, ott Pocskabácsi aranykopiásai, vagy mi a faszom. És megjelent egy. Pocskabácsi ha... az még annyira nem volt náci, mint hát, király B. Izabella, hagyjuk már az utáni Nem, nem nem, volt náci. nem, nem voltak. Csak nem, nem Ezek volt még így elegyettek. Tehát úgy elegyettek, hogy a nácitól a hortistáig oda, olyan ilyen közös fórumokra jártak, és szólartak föl, és vitatkoztak egymással. Jó, csak ne felejtsük el, hogy a szitjakürtöt nem is Magyarországon, nem is Magyarországon adták be. De a hunni a füzeteket, tehát... amit még én is terjesztettem, azt például már Magyarországon adták ki. Tehát ez egy ilyen turulmadaras Na lap. Most az a kérdés, hogy félünk -e Az volt az első holokaus lap. Na mit gondoltak? Félünke, félünk-e, az 1992-es fantól elgázosítja-e a még jövőben megszülető lányát? Nem voltam náci, te barom. Akkor se. Csak tagadtad a holokausztot. Nem tagadtam! Csak terjesztetted a lapot, amely tagadta a holokausztot. Akkor már nem terjesztettem. Amikor a holokauszt megtörtént? Vagy mikor? Én a igen igeneltem, nem tagadtam. Bocsánat. Te azt helyeselted, így érted. Szóval... Na jó. Szóval... Ez, ez vicc volt, sose voltam náci egyébként. Ez, nemzeti ez nemzeti ez, radikális voltam, de nem náci. Ez komolytalan, mert nem lehet a holokauszt után született lányát a famnak az időben visszavinni, hogy megöljék. Nincs, ez nevetséges. Nem tudnád, hiába akarnád. Hiába vagy náci. Szóval. A, a téged azt a jelenben is lehetne. Tehát náci így, veszély. Így rá... Érted? És ráadásul, ráadásul itt a de együtt bazd meg. Már ki is találtam, hogy hogy zárjuk be bazd meg azt az ajtót. Én kimegyek a hátsó bejáraton, és valamelyik szellőző nyíláson beszórom a izét a azt. ciklombét. A ciklombét, igen. Ja, ja, ja. Kimondani könnyebb, mint beszerezni és beszórni, azt hidd el. Szóval... Királybé Izabellától aztán rettegnie kellett komolyan, és a nő nem is lett volna még csak annyira neohortista se, csak azt látta, hogy minél neohortistább, annál több tévéműsorba hívják meg. Minél, minél... Faszabb módra viselkedik, és minél faszabb módra adja elő, és minél, minél több, még, a, még az unoka testvérét is elhívja a másik skinhead és már öten vannak, annál még két tévéműsorba elhívják. De volt egy pártjuk is, ami világuralmi és nép nem Az nem az. Az, az, az a nem Albert az, az volt. Az, az Nem az, az nem az. az, az Ezután szabó... jött a szabó Albert. Szabó Albert. Miután, miután királyé Izabella kurva hamar elhullott. Hát kihullott a parlamentből és a kollektív emlékezetből is, jött Szabó Albert és a világnemzeti népuralmista párt. Azaz. Na most Szabó Albertnek és a világnemzeti népuralmista pártnak azért már volt egy osztag nyihadra fogható embere. Konkrétan lehettek, vagy harmincan. Bakancsuk is volt. Igen, igen, tehát az egy skinhead osztag. És fogaskerék tehát, volt na, a címer. Velük, na igen, velük már úgy lehetett riogatni, ahogy addig soha. És az a csodálatos, hogy hogy én állítom, hogyha ezek nincsenek, ezek a pártok, és akkor még a magyar társadalom nem volt immunis erre. Tehát az nem a mostani magyar társadalom volt, az a magyar társadalom tényleg meg tudott ijedni. Tehát a Havas Henrik azt mondta, hogy náci veszély, és az egész magyar társadalom lépett hátra kettőt, hogy így mi van, náci veszély, vagy jön a hév, vagy mi van. Te, Te hogy... akkor, hogy álltál ehhez a kérdés? Ez az akkori puzsér. Erről beszélj. Ha már az elgázosítós famnál tartunk, az én... akkori puzsér hogy állt ehhez a kérdéshez? Én rettegtem. Én rettegtem. Én mindegyiktől. Tehát én mindegyiktől. Én már Királybé Izabellától rettegtem, de amikor jött Szabó Albert, akkor láttam, hogy na, most már van mitől rettegni. Aztán, amikor Szabó Albert ment, és jött Bácsvidiána, na, az a rettegés, az emésztő volt, a csont ható volt. Mindegy, de, de, de ezeket a rettegéseket, ezeket, hogy mondjam, ezeket én már átéltem, ismerem, ezért nem tudom ezt a mostanit komolyan venni. Bácsvidiána az még az egyiptológiára is járt. Megsz... Tanítványod volt? Nem. Csak úgy szívta magába a tudást, igaz? Nem volt a Holokausztagadást. A feleségemmel együtt járt az Erasmus kollégiumba. Tudod, a zsidó feleségemmel együtt, na most lehet ott nyáladzni. <gül> akivel meggyal meggyal meggyal meggyaláztad akivel a meggyaláztam vért. az ősi, turáni, uráli szittya, szíriuszi vért. Atlantiszi szíriuszi vért. Szóval ez a rettegés, ez egy identitásképző rettegés. És ö, sosem volt igazán mitől rettegni, de a rettegés az, ö, az ö, nagyon egységessé kovácsolt egy, egy ö, kurzust. Ezt az úgynevezett balliberális kurzust. Ennek a balliberális kurzusnak egyszerűen kellett a, a kötőanyag. És ez a kötőanyag lett a rettegés. Mi vagyunk, akik rettegünk, innen tudjuk, hogy kik vagyunk, ez alapján ismerjük föl egymást, és miért rettegünk? Mert annak idején, a 30-as években, az elődeink, meg azok a szerencsétlenek, ők nem rettegtek. És láttuk, hogy mi lett a vége? Gázkamra lett a vége. Krematórium lett a vége. Tehát a nem rettegés, krematóriumot okoz. Ez szerint, ha most sem rettegünk, az újra krematóriumot okoz, tehát rettegünk. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Ez, ez, ez a működés. Csak hogy, ez logikailag nem áll. Tehát attól, hogy egyszer a nem rettegés krematóriumot okozott, az nem jelenti azt, hogy a jövőben a rettegés megvéd a krematóriumtól, sőt, azt sem jelenti, hogy a jövőben rettegni kell, vagy érdemes. azért legalább nácik kellenek a náci veszélyhez, nem? Azért ebben legalább megállapodhatunk, nem? Most Magyarországon igazi nácik a rendszerváltás óta, hát nem nagyon voltak. Most ha nem nagyon voltak, az azt jelenti, hogy biztos van pár száz elszórva az országban. Mint ahogy mindenféléből van. De hát állítom, hogy... Hogy... Most nem tudok hirtelen olyan devianciát mondani, amiből valószínűleg kevesebb van, mint náciból. Tehát úgy gondolom, hogy, kb, hogy nem merem kijelenteni, hogy kevesebben ö, szeretnek egymás szájába szarni, mint a nácik vannak. Mondjuk. Ez is egyfajta szex, tehát nem kell itt megbotránkozni. De ez csak, a leszb... ez, ez csak a leszbikusoknál dívik. Csak a leszbikusok szeretnek egymás szájába hát szarni? Hát ilyen brazil pornót, hát én, én mutathatok neked ilyen... A professzor, de tényleg eligazít, ha... tényleg... ne, ne tévedjünk el itt a náci veszély. És van-e fasiszta veszély? Ez nem ugyanaz. Nem, nem ugyanaz. De fontos, hogy aki ezt meg tudja különböztetni, Hát, az, az már vagy fasiszta, vagy fasiszta, vagy az náci. Az hát azért, hogy ért a szakterületéhez, nocsak, nocsak. Honnan tudja ilyen jól, hol végződik a fasiszta, és hol kezdődik a náci, kérem? Honnan tudja? Talán csak nem az NSDAP-ban kapta meg a képzést, erre vonatkozóan? Fiatal úr, kérem. Tehát eleve foglalkozni ezzel a két témával, hogy az náci, az meg fasiszta, az meg fasisztoid, ez már a veszély elmosása. Tehát az, aki egyáltalán foglalkozik, tehát megkülönbözteti ezeket a kategóriákat, az nem történész, hanem az, az, az, az. vagy náci, vagy kollaborál a nácikkal, hiszen el akarja terelni a figyelmünket a veszélyről. Hiszen a nácikat fasisztáknak hazudja. Na most ez egy olyan gondolkodás, hogy ezen belül ezért, pontosan ezért, senki nem állhat ki és mondhatja azt, hogy álljon meg a menet. Az nem náci, az fasiszta. Az máshogy van. Mert ha kiáll valaki, az kvázi fasiszta. Vagy valami olyasmi. Vagy, még rosszabb, el akarja terelni a gyanunkat, a rettegésünket akarja kisiklatni, vagy ki tudja miért. Veszélyes. Robi. Most, ott van, ott van, Várjál egész egy konkrétan. A... Igen? Várjál, nagyon fontos dolog. Én nagyon-nagyon becsültem benned mindig, és én mint professzor, mint szakember mindig is támogatom a finom megkülönböztetéseket. Tehát, hogyha nácizunk, akkor határoljuk körbe, hogy ki a náci, ha fasiztázunk, határoljuk körbe ki a fasiszta. Csak ezt a nagyon-nagyon pontos euh, puzéri precizitást nem látom, amikor a baloldalról van szó, mert amikor a baloldalról van szó, akkor valahogy érdekes, hogy Észak-Koreától Marxon át a a rózsaszín szocdemeken, a feministákon keresztül, az úgy, úgy mind izé bolsevik, meg sztálinista, meg messzes gödör lesz az emberjobbító utópiákból, meg aki nem, a kapitalista, az automatikusan kommunista. Tehát, hogy ott nem látom ezt a nagyon-nagyon finom megkülönböztetést, hogy vannak anarchisták, a siffer szokott így beszélni, ahogy most csináltad, még ezzel a mozdulattal ráadásul. Tehát, azért, tehát hogy ott érted, ott vannak anarchisták, Fírom vannak szocdemek. Van Érted? Kétli, kétli Anna, aki Magyarországra nem jöhetett vissza, mert 56-os ellenforradalmának. Soha a kurva életemben nem mondtam a kétli Annára azt, hogy kommunista. Lett nem fejeztem volna. be a mondatot, én nálam beszoktad fejezni. Tehát kétli Anna marxista volt, marxista szocdém, ehhez képest, érted? Tehát ő Te marx, Marxot, például Marx megjelenik a beszéd témában, Marxot nyugati egyetemeken egyébként már tanítják, Ö, és nem mint a rémpéldát, hanem mint egy gondolkodót. Megjelenik az, hogy Marx Puzsé agyába kivillan a lámpa, beindulnak a légoltalmi szirénák, Marx egyenlő gödör gödörés Észak-Korea. Tehát akkor Otti, most figyelj, ha az egy, legyünk igazságosak, tudod, korrektek, valódi politikai korrektség, hogyha finom distinciókat teszünk az egyik oldalon, akkor tegyünk finom distinciókat a másik oldalon. Tedd meg, tedd meg, rehabilitáld Marxot, kérlek! Tehát meg, én addig hallgatok. Nos. Az, hogy amikor valaki kommunista veszélyen riogat, van-e kommunista veszély? Tehát alakul mondjuk egy szakszervezet. Vagy van ilyen, hogy kapitalizmus kritika. Nem teljesen jó a kapitalizmus akkor megjelenik a demagóg, és azt mondja, hogy bolsi, bolsi, jönnek Rákosiék vissza, belőnek a meszes gödörbe, jön az AVH, elvisznek, jön Stálin, Bolshevik vagy. Azt mondod, hogy társadalmi igazságosság. Rossz esetleg az elosztás. Ezeket a fogalmakat ne imádkozzál, mert azt mondja Istenem, Istenem, A izé, rossz.. A Társadalmi igazságosság, Mondjuk azt mondja, mondjuk a pápa. Kommunista, marxista, jönnek a messzes gödrök, már a pápa is bolsevik. Van Magyarországon egy ilyen gondolkodásmód. Én nem mondom, hogy a Puzsér osztja ezt így ilyen primitív módon, csak kicsit a hatás alá került. Elég Seres László, és hasonló ilyen szenny publicistákat olvasni. Elég megnézni ezt a guztustalan, undorító, mocsodék, hány ingergerjesztő, libertárius nyomulást, amit egy kész, vagyis is hívják, kész Zoltán nevű pszichopata bejutott a parlamentbe, mint baloldali ráadásul. Tehát megjelennek a legembertelenebb vadkapitalista eszmék, és ezek szoktak így érvelni, hogyha valaki csak nagyon-nagyon picit megpendít, hogy igazságtalan a társadalom. Komunista, Marx mi? Lenin, Sztálin, Messzes Gödör mennyi észak koreába Szóval ennek a simplifikációnak, ennek a primitív, undorító leegyszerűsítésnek, ennek a mindenféle megkülönböztetésnek és tudásnak és történelmi ismeretnek a teljes legyalulása, ami megjelenik a balliberális oldalon kétségtelenül, amikor a náci veszélyre jogatnak, és mindenki náci. Én tíz évvel ezelőtt is írtam ezzel le. mindenki náci, a katolikus is náci, mindenki náci, aki jobb oldali, és mindenki antiszemita. Van egy ilyen, csak hogy ez megjelenik a másik oldalon is. A jobb oldalon is megjelenik. Az úgynevezett magát nemzetinek nevező jobb oldalon. Lásd Orbán Viktort, hogy a környezetvédelem az baloldali dolog, tehát írtsuk ki az összes erdőt, építsük föl bős nagymarost a szlovákokkal, mert mi mekkora kurva nagy magyarok vagyunk, és mindenki, aki védi az erdőket, az rohadt düdös komcsi balos, meg feminista esetleg. És amikor megjelenik az, hogy az egyenlőség fogalma, vagy a társadalmi méltányosság fogalma, vagy az igazságosság, vagy ez egyáltalán az egyenlőtlenségnek bármiféle kritikája, akkor rögtön elkezdenek üvölteni a hiénák és a sakálok, hogy kommunista, kommunista, Jön a messzesgödör. Utópia, mi? Mi lett a vége, gulág? 100.500 milliárd ember halál egymást tették Ukrajnába. Ezt akarod, mi? Na, tehát ott is megjelenik. Én nem mondom azt, hogy az államszocializmus nem volt legalább olyan szörnyszülött, rém példa a történelemben, mint a nácizmus, hogy nem volt polpot meg Mao, hogy az utópiák föltétlenül, pontosabban az utópiák megvalósítására tett kísérletek föltétlenül veszélytelennek lennének, csak hogy amikor Magyarországon ez a topik bekerül a közbeszédbe, és jön a hiéna a üvöltés, hogy kommunista vagy, akkor nem a rémpéldákról van szó, hanem a jelenlegi társadalmi igazságtalanságoknak és szemétségeknek, a rémpéldák erejére a rémpéldákra való bazírozással, annak a lélektani kihasználásával való megideologizálásáról. Tehát amikor gulágoznak, akkor nem a gulágról van szó, hanem annak igazolásáról, hogy miért jó a privatizáció, miért kell mindent magánosítani. És a többi, és a többi. Tehát az, amit a Robit mindig el szokott mondani, a fasiszta-náci összemosással, az igaz, de ez megvan a másik oldalon is. Vastagon. Ezt szerettem volna mondani. Mikor uh, fordult elő, hogy én két liannát lekomcsíztam. Mikor uh, nem tettem eleget vajon a, rend, a hazai rendszerkritika és kapitalizmus kritika és globalizáció kritika frontján? Kérdezlek téged. Nézd. Nem? Nem? Nem tettem Nézd. a soknál is többet? Nézd. Vajon? Nem. Ö, nem az nem elég. Most olvastam a hatásodra, a pszichopaták egyik jellemzője, hogy nem tűrik a kritikát, és fölhúzzák magukat azonnal, és... Bazd meg! Ha pszichopata lennék, akkor vajon mire szedem az antidepresszánst, faszom? Mire? Mire? Mire? Hogyha élve boncolnak egy macskát, érzel valamit, Robi? Előtted. <tud> Tudod, fájdalmat, vagy ilyeneket. <tud> Na jó, ez a következő témánk. Ne, ne, ne fussunk elébe, menjünk is a náci feszélye. Nem, Robi, Kétli, annál te soha a büdös életben nem szittad, még mostanában sem. Nem komcsisztam. Várjál, a, van a kedvenced, aki meghalt a parlamentben, az az öreg volt. De Pali gondis, bácsi. Így van, őt aki... is mindig a legnagyobb tisztelettel beszéltél. No róla. csak. Tehát vannak ilyenek, de az biztos, hogy az utóbbi egy-két évben átveszted általánosságban azokat a közhelyeket, amit ezek a szimplifikáns összemosó csávók is szoktak nyomatni. Tehát, hogyha ilyen van, hogy társadalmi egyenlőség, valaki ezt fölemlíti, vagy azt mondja, hogy Marxot kéne olvasni. De nem a társadalmi egyenlőséget azt kéne elfelejteni. Na, például a társadalmi egyenlőséget azt el kéne felejteni. Tehát azt a az, társadalmi az, egyenlőtlenség elleni Fellépés, akkor automatikusan... Szerintem meg a, szociali... Szerintem, Robi, meg a szociális minimumot autom... kéne szociális okay, minimumot kéne miért jön általánossá be... tenni, miért jön és nem a társadalmi gondol... egyenlősége. Figyelj, miért jön be, ha azt mondják, hogy utópia. Rengeteg olyan utópista volt, aki nem ölt embert, a saját pénzét áldozta bele, ma is vannak ilyenek, vannak hippitanyák, kommunák, farmok, stb., én sose élnék egy ilyenbe félreértésneesség. Csak vannak ennek ilyen kibaszott ártalmatlan formái. Ha egy ilyen téma bejön, akkor miért jelenik meg az utóbbi kb. két, hát három-négy évbe a fejedbe az, hogy messzes gödör? Mert ez ugyanaz, mert A ugyanaz, egyenlőség, ugyanaz, ugyanaz a tett. mindig meszes gödörben jó, azért. De nem gondolod, hogy ez ugyanaz a pszichotikus árukapcsolás, baz meg és kényszeres rettegés, mint akinek bazmeg meg. Mi nem rettegek. A, mint a fejébe megjelenik, hogy izé hogy jobbik és akkor izé. De én, de én tör törtegek, könyörgöm? Hol van Magyarországon kommunista? Kb. annyi kommunista van Magyarországon, mint náci. Kábé annyi. Kevesebb! Pár száz. Kevesebb. Tehát náci veszély van. Ez nagyon vicces volt. Szóval ez ez neheze... Kevesebb. Neve... Kevesebb. Kevesebb. Ezt Kevésbé nevezik. van kommunista Ezt veszély. Ezt nevezik tisztességes vitának. Tehát szóval, ez kétségtelen. Szóval, Gratulálok. A kalapomat, jó. tudod, izzad jó. a fejem. Szóval. A a a társadalmi egyenlőség az egy olyan eszme, ami megbukott. Maradjunk ebbe. Az megbukott. És lássuk be, hogy nem is lenne jó. Tehát lássuk be, hogy nem is lenne jó. Most tényleg, tényleg úgy gondoljuk, hogy a világot úgy kell jobbítani, vagy úgy kell boldogítani, hogy mindenkinek ugyanannyi legyen, mint a szomszédjának? És akkor eljön a boldogság? Tényleg azt gondoljuk, komolyan? Te, mint buddhista azt gondolod, hogy az anyagi javakból kell levezetni a boldogságot, vagy le lehet vezetni az anyagi javak mértékéből az emberi jó jólétet és az emberi élet minőségét? Válaszoltok? Az a kurva nagy poém, van itt egy paradoxon. Most picit fölfüggesztem a poénkodást meg a trókodást. Az a poém, előbb sem trókottam lófaszt, ez így van, ahogy mondtam. Tehát az a poém, hogy a álomszocializmusok Mind, egyébként minél véresebbek és brutálisabbak voltak, annál inkább idealista rezsimekről van szó. Tehát ott hiánygazdaság volt, éhezés volt, szörnyű nélkülözés volt, és eszmével, eszmével táplálták. Tehát azok pont nem materialista társadalmak voltak. A nyugati fogyasztói társadalom az materialista. Az ideológia volt látszólag materialista. Látszólag. Valójában, valójában... Tehát az ideológia volt materialista, bocsánat, valójában azok a megvalósítások kurvára idealisták voltak, érted? Tehát éhezel, lak jól az eszmével, a jövőért, a pártért, a szocializmusért, a éhezel, meg. De nem azért éhezel, mert nincs, hanem azért, mert a párt elveszi. És a párt azért veszi el, mert úgy harcolunk a burzsóázia ellen, hogy elvesszük a prolitól, a... Azt is, amilyen van. Elvessük szóval... a parasztnak, lesöpörjük a padlását, mert hogyha megtarthatja, akkor az már egy burzsoá kezdemény. Akkor abból burzsóázia épül. Ezért tudatosan és módszeresen nyomorban kell tartani a társadalmat. De ez... De ez, ez volt, ez erről mond, szólt. Igen. Ez mond ellent annak, hogy nem az anyagi javak. Tehát nem fölhalmoztak, nem voltak... Valójában a... arról van, hogy... Szegénység volt a szocializmusokban, érted? Szegénység. Csodálatos. Nemes. Nagyszerű, szegény, szegénység, ízlelgessük kicsit. Szegénység. Mm, az, az ideával mm, etettek. Az, ideával. az eszmével etettek. Jó. Az eszmével etettek. Csodás, el, most, vagy. hogy elélveztünk-e el fölött. E, csak ne, az, ne, ne, csak ne, az ne, azt ne, tudnám. Az az az tudnám Átsiklasz a lényeg fölött. Én, én a, a beszédmódról, én nem, most nem a szocializmusokról akartam beszélni, hanem arról, hogyha térjünk vissza. Tehát hogyha ennyire érzékenyen érint téged, hogy Tamás Gáspár Miklós vagy bárki, aki akár bérrettegő, akár igazi rettegő... A Tamás Gáspár az, Miklós az, az igazi Tamás rettegő. Ba Tamás Ga Bás Gáspár Miklós az tényleg... Az az nem, az, nem rettegő, az nem bérrettegő. Tök mindegy. Tehát ezek az emberek érzékenyen reagálnak mondjuk erre, és árukapcsoláson a fejükbe, és már mindenféle jobboldali radikalizmus automatikusan a krematóriumokhoz, meg a gázkamrához kapcsolódik, akkor... Neked mindenfajta társadalomjobbítás miért kapcsolódik ugyanilyen kényszeresen a messesgödörhöz gödörhöz meg a gulákhoz? Szavazzunk! Tényleg úgy gondoljátok, hogy minden nemű társadalomjobbítás az én számomra a messesgödörhöz és a gulákhoz kapcsolódik? Ki gondolja, hogy mindenfajta társadalomjobbítás az én számomra a messesgödörhöz és a gulákhoz kapcsolódik? Hát ez a cél! Hát jól csináljátok, jó, így jó. Nem kell közbeszólni. Te csinálod rosszul, a többiek tök jól csinálják. Te fogd be, igen. De... Ez már fasizmus. A pszichopata Milyen, A, nyit a náci hát modorú, karizmatikus ember, aki lehengerlően érvel. Ez nem igaz. A pszichopaták között rengeteg csúszómászó, semmire kellő karizmátlan féreg van. Nem igaz. A karizmatikus Most ember olvastam. és a pszichopata nem igaz, hogy a pszichopata mindig karizmatikus. Egyébként valami hülyeséget dolgottál vissza. Hát bazd meg. Izé. Hát te Há bazd meg. Hát nem, a pszichopata nem. nem. Rengeteg. Nem. De nem igaz, hogy a pszichopata mindig karizmatikus. Ez egy hülyeség. Modorú... Nem igaz! Azt mondja, még ilyet is olvastam, hogy felszínes a tudása, félművel, A Pszichopatának a tudása felszínes! De, de azt olyan meggyőző erővel tudja előadni, csak ha a részletekbe bemész vele, akkor rögtön elsiklik, és másfele megy. Ez Mert a tetsz, pszichopata? Ez a pszichopata, pszichopata egyik jellemvonása. Egy Ekkora meg! Ezt hol olvastad? Hogy a pszichopatának a tudása felszínes... Millióféle pszichopata van, van olyan, amelyiknek nagyon alapos a tudása. Hogy a pszichopatát nem a tudása alapján ítéljük meg, vagy ismerjük fel, hogy milyen a tudása, vagy felszínes, vagy karizmatikus, vagy hogy több jól ellen, beszél. Több jellemvonás van, az egyik tipikusan az, hogy uh, ugye óriási egóval rendelkezik. De hülyeséget csak azért, mert nálad van a mikrofon, már szabad. Persze, persze. Egy pszichopata egyiptológiát például soha nem tudna elvégezni. Kritikus lehet. Az pont egy olyan szakma. Na, térjünk vissza a náci veszélyre. Kedves tanult barátom és kollégám. Szóval, egyetlen barátom. Úristen. Szóval, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez a náci veszély, ez egyszerűen ma már, ma már identitásképző. Egyszerűen leszivárgott a csontvelőig. A sejtekig. Ez ma már, nem egy, ma már nem választás kérdése. Egyszerűen beindul egy zsigeri működés, egy zsigeri reflex. Tehát látjuk ezt a jobbikot, látjuk, hogy gárdisták, látjuk, hogy vonulnak, és, azt ér, és, és, és ez az asszociáció, ez így végigszalad az idegrendszeren egy pillanat alatt. És náci veszély. És világos, hogy a Gárda az egy kifejezetten fasiszta intézmény volt. Azért mondom, hogy volt, mert már nincs gárda. Amikor volt, arra azt rá lehetett mondani, hogy fasiszta. Ugye mi a fasizmus? A fasizmus az militarizmus, ugye nacionalizmus, meg, meg az erős államnak az eszménye ilyen korporat, korporati, korporatizmus, meg, meg sovinizmus. Hát ez így azért... Így együtt, így együtt. Az Igen, ezek, ez, így, ez így azért a gárdát kb. így leírja. Oké. Okay. Mi az, hogy korporatív? Mert nem biztos, hogy tudják. Államkapitalista. Ilyen röviden. Ki tudja, mi az, hogy korporációs szisztéma? Emelje föl a kezét. Na mi az, Fiatalember? Ezek az állam szervezi meg a dolgozót, állam, és van, nem a dolgozó van, szervezi meg magát. Na, ennyi, van, ez a korporáció van, mindegy. Most, van, most, és osztálybéke van, mert az erős állam a nacionalista eszme égisze alatt idézőjelben kibékíti a munkavállalót és munkahadót, a tulajdonost, és a, a tőkést és a munkást, és akkor nincsenek sztrájkok. Meg nincs munkás mozgalom, viszont nincs munkanélküliség, meg nyomor se. Teljes foglalkoztatottság van, tehát nagyjából egy ilyen erőltetett államártali általi osztálybéke van. Tehát ez a korporációs Együtt működnek az osztályok a közös eszme a nemzet jobbítása és a kisfaszom nevébe. Köszönjük, tanárúr! úr. Jövő lesz röbb dolgozat? Már most az óra végén. Szóval... Azt tudod, hogy havas Erik hát... barátod is tanár úrnak. Szólítatja magát. Igen, igen. Ja. Havas John. Nekünk szóval... csak havas Henrikünk van. Na szóval. Ö, havas Henrik például. A falom van. Havas Henrik az például. pedig ott lenne a helye. Ö, havas Herrik például a klasszikus bérrettegű. Tehát, hogy ő a klasszikus bérrettegű, ő az, aki a heti hetesben, így a. Melkaszőrbe a bajodó arany keresztet, azt így kirakja. Tehát így. Így. Ezzel mutatja, hogy ő ugyan goly keresztény, de ő goly ő... keresztényként mégis a zsidók mellett van. Ő a, zsidó, ő, ő a zsidók mellett van, de ő így jelzi, hogy ő nem zsidó. És akárhányszor így szóba kerül, ő így mellesleg elejti, hogy ő nem, ő, tehát félre ne értsék, hogy itt az asztal, itt mindenki zsidó, ugye, ez a heti yetes, ugye, tehát világos, eh, itt ugye mindenki zsidó, de ő így jelezné ezzel a, akkora Krisztus, hogy már a év Eriknek egy jókora részét, a máját meg a tüdejét megváltja. Tehát akkora Krisztus van fölfeszítve a nyakában. Konkrétan? És, és ezzel előtt ott ő demonstrál. Tehát, hogy demonstrálja, hogy kérem, mielőtt valaki félreértené, hogy itt tudjuk, hogy itt mindenki zsidó, de azt látjuk, hogy nem minden, mégsem mindenki. Tehát figyelj, én is szoktam ilyet csinálni. Van ekkora fuks kereszted? Hát fából nagyobb, hát. És néha, a néha felfeszíted rá magad? Ott van a fal. Folyamatosan rá vagyok feszítve, bazd meg. A büdös kurvák miatt. Tripper meg a kankó, igaz? Nem erre gondoltam éppen, de mindegy. De, de jellemző, hogy neked meg rögtön ugrottam be. Hát a kurváidról meg rólad. Szóval... Úgy általában a témát. Ból kifolyólagosan, de... Akárha még rólam, akkor meg pláne. Szóval, ez a... Ez a náci veszély. Ez én úgy gondolom, hogy hogy alapvetően nagyon sok mindenből állt össze ez a mostani úgynevezett náci veszély. Azért lássuk, hogy náci veszély, hogy mi, mi, mi az, amit a, a Havas Harryk pénzért és a Tamás Gáspár Miklós szenvedélyből náci veszélynek állít be. Mi ez a jelenség? Ez a jelenség, ez egy inga. Ez a magyar politikai inga, így hívják. Az inga az, az leng. Jobbról balra, balról jobbra leng. A, az ingán van fönt a társadalom java. Az inga jobb oldalán van fönt a társadalom jobb oldali része, az inga bal oldalán van fönt a társadalom bal oldali része, és ők az egymás iránti gyűlölet energiájukkal mozgatják az ingát. Ez mozgatja az ingát jobbról balra, balról jobbra. Tulajdonképpen az inga az a 20. századi sérelmek energiájával működik. Ez a magyar politika. És ahol épp az inga van, ott van a hatalom. Na most a náci veszélytől rettegő baloldal az ingát kihajtja balra. A saját energiájával. Az inga kileng, mondjuk annyira fél a magyar társadalom Király B. Izabellától egy klimaxoló kurvától mondjuk hogy kileng a inga... Ez szexista megjegyzés volt, elhatárolódom tőle. Hogy az inga kileng, ezt tudomásul vettük és jegyzőkönyvbe vettük, köszönjük, hogy az inga kileng egészen. egészen Hongyuláig. Tehát Hongyulához menekülünk, menekül a magyar társadalom, hogy védje meg őt király Izabellától. Majd Hongyulától az inga, vissza leng, egészen csurkáig. Na most az ingával a legnagyobb baj az, hogy aki nem ül rajta az ingán, azt letarolja az inga a picsába. Tehát a, akik az ingán vannak, azok vannak biztonságban. Akik nincsenek az ingán, azok veszélyben vannak, mert az inga azt tarol. Miközben az, akik az ingán vannak, azok nem veszik észre, hogy az inga mozog. Ez a legcsodálatosabb. Ők, őnek az az élményük, hogy az inga áll és a hatalom hol a jobb oldal kezébe kerül, hol a bal oldal kezébe kerül. Ők nem veszik észre, hogy az ingát ők mozgatják. Megjött vida És ők azt nem veszik észre, hogy az inga mozgása, az ő energiájuk által van. Ők csak a, ők, ők, ők állni látják az ingát, és a hatalmat látják mozogni. Pedig valójában az ingát ők mozgatják, és az képezi a hatalmat. Akár jobbra, akár balra. Szóval értjük ezt az ingát, ezt a politikai ingát? Értjük. Büdös mocskostról, troll, fizetett troll, geci. Szóval. Te fizeted, bazd meg, hát a kanótádat. Szóval. Szóval az inga az a hongyulától kileng a csurkáig. Meghalt Aztán? Már. Ja. A horn is meghalt. Mind a meghaltak, baz meg. És úgy haltak meg, hogy az inga az így lengett? És így levág. Tehát a... Na jó, a... Edgar na jó köszönjük, pornát. köszönjük. Kiváló volt. Nagyon tudod... hasznos volt. Nagyon hasznos Ez ultravalóként útra, és... elviszük a, magunkkal a fasságotat. Robi, köszönjük. A kút és az inga, e... tudod, hogy levágta a fejét, az inga. Levágta. A csávónak levágta a fejét. Érted? Erről beszéltem. Ez egy szép irodalmi hasonlat volt. Most mi ebbe a fasság? Metaforájának értettem, hogy mint horngyula, mint csurka István, a inga két kilengési pontja meghalt, és az ő haláluk egyben egy ilyen politikai halál metafora is, és ezt Edgar Allan Poe a Kút és az inga című novellájának parabolikus értelmezésével dúcoltam alá. Csodás a műveltséged, mesterem. A, az inga aztán a csurkától visszalengedt egészen a gyurcsányik. Azért az fontos Ittul látni, az fontos látni hogy, a, hogy a hondgyulától csurkáig lengő inga, az egy kisebb pályát ír le, Aztán a, mert hogy ugye a gyurcsány az nem ott van, ahol a hondgyula, a gyurcsány tovább feszítette, tovább feszítette az ingát egészen a végpontig, vagy hát egy kicsit talán még tovább. <gül> és, onnan, és onnan az inga, az Egyszerűen von a Gáborig és a Magyar Gárdáig lengett vissza. Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy 2006 és a tüntetéseknek a rendőri szétverése az okozza a Jobbik mai sikerét. Hát az szervezte meg magát a Jobbikot. Az, világos, az szervezte meg a nemzeti radikalizmus. Az világos. Hát a, mi az, itt... hogy az okozát? Az, az, az a bölcsője. Ott született. Várjál. Hát ez teljesen egyértelmű. Na, szerintem nem. Napnál világosabb. Szerintem nem. Nem, nem, nem, nem. Van benne valami igazság, de nem teljesen így van, hanem azért abban nagyon sok minden, a jobbikban, mint jelenségben, kurva sok minden összegyűjt. De a nemzeti radikalizmus az nem, az nem 2006. október 23-án született, ugye? Egyrészt, egyrészt, egyrészt, nem csak az SZDZ-nek köszönhető, egyrészt köszönhető két évtized balliberális média túlsúlyának, de nem így közvetlenül, hanem annak, hogy a közbeszéd tabusított egy halom olyan témát, amitől Magyarország különböző pontjain az emberek szenvedtek. Tehát, hogyha a cigány-magyar együttélés problémáiról szó esett, akkor automatikusan jött az, hogy erről nem lehet beszélni, mert rasszizmus. Most Például... ez, ez, ahogy te ezt most mondtad, ez alapján a cigányok nem magyarok. Tehát, ha te cigány-magyar együttélésről beszélsz, azzal a cigányságot kirekeszted a magyarságból. Igazad van, igazad van, javítom magam. A cigány nem cigány lakosság együttélése. Kívdőket fehéreknek, mit szólsz? Jó. A cigányokat? Ne! A nem cigányokat. De jó. egyébként, bazd meg, rámentél az 50 ra nem sikerült. Hát, a... meg, tippeltél egyet, hát most... A cigányoknál egyébként a fehér kifejezés az gyalászkodó. Azt tudod? Tehát, hogy amikor lefehéreznek téged bizonyos körökben cigány értelmiségiek, az gyalázkodás. Az olyan, mint hogyha niggereznének, vagy ilyesmi, már a fekákat. Szóval... Na, ez az egyik. A másik. A jobbikban benne van szerintem a magyar történelemnek a... a... hát, hogy szokták ezt mondani? A traumák felnem dolgozása. A jobbikban benne van az, hogy az államszocializmusban, tehát a kádár korszakba, hiába próbálsz idegesíteni azzal a szarzsinórral, az államszocializmusban tabusítva volt például a Trianon, meg a határon túli magyarok. Mintha meg se történt volna, nem lehetett beszélni az erdélyi magyarokról. A romániai magyar nemzetiség esetleg, de ez egy tabu téma volt. Rengeteg olyan dolog el volt folytva Magyarországon évtizedeken keresztül, ami egyszerűen, ez egyébként pszichológia, tehát amit elfolytanak, az följön, és minél jobban elfolytják, annál démonit formába tör felszínre. A jobbikban benne van tulajda, továbbá a gazdasági válság és a liberalizmusban és az úgynevezett szabadpiac eszmébe való csalódás. Tök mindegy, hogy Magyarországon nem volt igazán sose szabadpiac. A dumát mégis nyomadták, és a csalódás az a dumának is szól, és magának az eszmének is ami, szól. Ami épp felszínre jött a trianon revizionizmus sőt, már a miép előtt már már Mízban. felszínre jött már a éppel felszínre jött Nem, igazából, igazából és a jobbik akkor is a, a es évekbe aki ezt lehet, de a jobbik valami egészen más mint a miép. Beszéljünk erről, hogy a jobbik miben különbözik, mert mindenben. Beszéljünk. Mindenben. Mindenben különbözik mindenben. A, a, a jobbik egészen más mint a miép. Egészen a más. Jobbik a jobbik a, tanult, a, mi épp, a kicsit international. A miép az egy kifejezetten, értelmiségi, egy kifejezetten értelmiségi párt volt. Kifejezetten református értelmiségi alapokon nyugodott. A de nagyon öreges volt. Nagyon csökött öreges. Figyelj, Igen. de ilyen és és ez, ez, kell nézni, egy hogy 80 hol, éves emberek. Hol volt, volt ami épp népszerű, hol szerzett szavazatokat? Egyrészt, ami épp soha nem tudott egyéni választókörzetet nyerni. Ellentétben a jobbikkal. Egyetlen egy helyen nagyon groteszt, mert tulajdonképpen a miépp de facto megszűnése után, jogilag még van miébde, de ugye ténylegesen megszűnt a csurka halálával, Tiszaeszláron, ahol ugye a sojmosi esztert a zsidók a görbekésükkel megölték, és a vérét... A keresztény magyar vérét desütötték a pászkába, meg a macezba. Ugye? Tehát ez a hírhet tiszeesztári vérvát per 1882. És ha az ötvös, emegyszer... Gábornak, a, ötvös Gábornak a dédapja volt a védője. A, a mi Ötvös Gábor... A zsidóknak, igen. A grafikus ha Igen, igen. igen az, ő az, a, az Ötvös, az az ő az, egénesem... az, az Ötvös, az, az ő. Az Ötvös Károly, igen, az az ő dédapja. Szarabban. Na, igen. tehát akkor még kapcsolódunk is. És akkor... És akkor... Ezen a Tiszaesztláron ott nyert a miép. Most! Nem a jobbikos nyert. Egy miépes csávó. Vannak még ötvenen a miépbe, miébbe, Jó, és de, megnyert egy az egyéni az választókerületet a miép. Parlamenti? Öh... Ah. De polgármesterválasztás Polgármester, polgármester, persze, polgármester, persze, persze. Persze. Polgármester. Tehát, polgármester. Nem arról van szó, hogy, hogy mi épes képviselő lenne a parlamentben. Tehát egyéni körzetet nem nyert, ami épp. Hogy egy polgármesterválasztás megnyert, tisza eszlába. Jól emlékszem, 5,2%-a vagy 5,4%-a nyert, ami épp, amikor... Nézé, ö... Nyert, mi épp. Amikor bejutott a csurka a, a Valahogy úgy, valahogy úgy. És a, a HVG-nek a... HVG a címlapja egy csurkafotó, ilyen így és bejutott. Tehát ez a, ez a mint a szörnyetek, a amikor azért abszolút rettetés ja, ja, ja, ja. volt. Ja, ja. Szóval a, horror, a, horror, a horror az fontos, fontos eszköz. Szóval a, a, a, a miép, az egy értelmiségi párt volt, kifejezetten ezen a református értelmiségi alapokon nyugodott. Ahol a miép nyert, azok kifejezetten ezek az ilyen városi, zöldövezeti régiók, tehát hegyvidék, 12. kerület, második kerület. Általában ez, ezeken a, ezeken a körzeteken volt a, ezekben a körzetekben volt a legerősebb a miép. A jobbik ezekben a körzetekben gyakorlatilag mérhetetlen. A jobbik az kifejezetten a szoci körzetekben erős. Csepelen, meg kőbányán, meg Nógrád megyében, meg Szabolcs Szatmár Bereg megyében, meg általában az ilyen cigány helyeken. Most érthető vagyok, nem? Tehát azokon a helyeken, ahol... Amivel te is cigány vagy, hogy a faszban értenénk? Jó, kikupálódott cigányok, szóval... meg gazdag vagy, de... Szóval. Hát akkor is. Szóval azt lehet mondani, hogy azokon a helyeken, ahol a cigányok és a fehérek együttélése probléma. Most akkor elmondtam. Más. Bísül, más. Kellően. Problem... más. Problém más. Nem, a probléma az azt jelenteni, hogy rasszista vagyok. Úgy értem, problémás? Már maga az együttélés problémás. Hát gondok van. Nem az együttélés a probléma, hanem az együttélés módja a problémás. Így van. Érthető. nem arról van szó, hogy a cigányokkal nem lehet együtt élni, hanem arról van szó, hogy jelenleg ez nem zökkenőmentes. Pontosan, precíz, politikailag korrekt. Igen. Szóval a. Az igazi probléma, a, a, a, a, és a legfőbb oka annak, hogy a, hogy a jobbik most ilyen erős, és hogy most kihívója lehet a nemzeti együttműködésnek, az az, hogy az SDS meg a balliberális értelmiség, meg ez a komplet véleményelít, amelyik az egész 90-es években, sőt az ezretfordulót követő évtizednek az első felében privilegizálta a hazai nyilvánosságot, az tabusította mindazt, ami Kelet-Magyarországon zajlik. Nem lehetett beszélni róla. Nem engedte, hogy beszéljenek róla. És bárki beszélt róla, az rasszista volt. Ilyen módon jutottunk el oda, hogy az ország keleti része elkezd kiürülni, és elkezd lakhatatlanná válni, és gettósodni, és lassan le kell csatolni az országról. Szlovákiához csatoljuk? Na pont oda, bazd meg! Na pont oda! Na miért? Jó na, az. Na az, kéne, a, az előbb kell lecsatolni Szlovákiáról, Kelet-Szlovákiát. Hát de az ugyanaz. De még az. súlyosabb állapotban van. Kelet-Szlovákia az a, nagyjából az, mint borsod meg. Igen, igen. Hát igen, egyébként igen. Én, hát ugyanaz a rész. Miért ne? Egyébként létre kéne hozni cigányországot végre. Köhö. salgó Tarján, fővárossal. Várjál, de. de Azt van, nem próbálkozzanak! De hát, van, de van de olyan, most miért, mi, mi nem vagyunk rasszisták? De marha. Van olyan, úgy hívják, hogy India, egész szubkontinens, nem? jaj, ja, ja, ez igaz egyébként. Na látod, na látod. atomfegyverük is van, érted? Na. Atomfegyverük De is nem van. De mi vagyunk rasszisták? Atomfegyverük is van. Az egy, gondolom egy kecske, amire rászereltek ilyen. ilyen, ilyen, ilyen tehém. Igen, igen, igen. Kivacsos agyú tehén. Ilyen két, két, ilyen, két ilyen izé, ilyen, ilyen ö, atomtöltetet az oldalára rákötöztek, aztán belerúgnak egyet, aztán fusson. Kihajtja! Fusson szaladja. Szóval... A Puzsér rasszista? Szavazzunk. <gül> Legyen ön is Puzsér. Szóval... Eh, no csak a rasszista cigány. Hát ez az. az. Na, mit szól az szdsz ehhez. <gül> Van-e rasszista cigány? És még zsidó Kuntzá is kérdezzük. Még... lehet egy cigány rasszista? Még Elméletileg zsidó... lehet, is vagy, meg buzi is vagy, bazd meg. <gül> hát ez... Az... Zsibuci, zsibuci. zsibuci. Az Azaz... a zsibuci, az, az a szociális Rubik kocka, én eddig azt hittem, hogy nem lehet kirakni, de aztán megtudtam, hogy, megtudtam, van. hogy valójában van zsibuci, konkrétan a... Ö... A hermafroditát mondod? Teriblek Terrible. a Igen, zsibuci. nem hermafrodita, bocsánat, hanem transvestita. Egen. Terriblek a zsibuci. Nem kis dolog egyébként, mert az az igazság, hogy az a veszély fenyegetett, hogyha nem találok zsibucit, akkor kénytelen leszek gyártani egyet. Ehhez kell találni egy, zsidó, egy cigány zsidót, és megbaszni a seggét. És kész. Tulajdonképpen így ki lehet rakni. Szerintem nem sokára jön a Psychopath a téma. A könyvelő ötödik napja. Szóval, szóval, arról van szó, hogy nem lehetett beszélni arról, ami Kelet-Magyarországon zajlik. És az emberek azt érezték, hogy nem képviselik őket. Tehát, hogy nekik van egy húsbavágó vágó problémájuk a nap mint nap, konkrétan a biztonságérzetüket meg a tulajdonukat veszélyeztetik, és a politika az mindenről szól, csak erről nem. És nincs egy kurva párt a parlamentben, amelyik képviselné őket ebben, ebben az ügyükben, ebben a helyzetükben. És aztán jött a jobbik, és bepróbálkozott ezzel. Igazából ők a jobbik véletlenül nyúlt bele ebbe a témába. A jobbik nem akarta ezt, mert a jobbik se tudta igazán, mert az egész politikai garnitúra teljesen el van zárva a valóságtól. Tehát ők nem tudják, hogy mi zajlik az országban. Egyszerűen csak... A Bencsik kitalálta ezt a gárdát, mert Orbán Viktor kedvében akart járni, és hát nem sokára jön a Orbán Viktor születésnapja. Mire körülne a Viktor? Hát egy gárdával meglepem, gondolta a Bencsik. És összehívott egy ilyen gárdát. Valójában a gárda az nem a jobbikhoz tartozott az eleinte, még a Fideszhez tartozott, legalábbis hát így gondolta el a Bencsik. Tehát ő úgy tervezte, hogy az Orbán Viktor szép születésnapi ajándéka lesz. De Orbán Viktor hát annyira nem örült neki, úgyhogy és akkor és mondta vonagábor, hogy én, nekem ez jó lesz. Bencsiket elsőként baszták ki a Gárdából, és még zsidózták le a kurucinfón. Tehát ez a, tudod, jó, világos. így járt, létrehozott valamit, ezt kibasszák belőle, és de az, amit, de az a vicces, hogy most már a kurucinfó is ugyanolyan egy ilyen, egy ilyen szolgapártmédia lett, mint amilyen a, nem, annak a idején poén... a demokrata, tehát hogy így a meg poén, a hogy a demokrata. Nem. Az a poén, hogy nem. Én, én rendszeresen olvasom a Kurucinfót, tehát ebéd közben mindig, és megjön az étvágyam, a gyomorsavak meg egyebek, és, és Robikám, A kurucinfó hírei az utolsó időbe, nagyjából állandó a holokauszt tagadása körül forognak, meg hogy a zsidók milyen holokauszt ünnepet csinálnak a rohadt gecik. Ez nem újdonság Várjál, oké, okay, de, hogy, de hogy nagyon erősen koncentrálódott erre a témára, meg hogy a rohat büdös cigányok mit csináltak. Tehát, hogy igazából megmarad, hogy mondjam, a kuruc tényleg náci. Most akármit is mondasz. Tényleg náci. Na jó. És, és, és, és, a, és a jobbikot is basztatta, amikor, amikor ilyen szolídabb dolgok jöttek onnan elő. Na. Nem pártlap. A Jobbiknak van más pártlapja. A barikád. A barikád. Az pártlap. barikád. Szóval. Erre megszorongatnak itt. Aztán, no, a barikád. Ne, ne, ne, ne. Erre itt megszorongatnak egy műanyag bárányt. erre haragszunk. Hát ez perverzió. Szóval. szóval. A... A, és az gárda, a, a gárda valójában nem azért jött létre, hogy megvédje a cigányokat. A fehéreket. Elszóltad magad! <gül> Freudi elszólás! De egyébként csodálatos. Robikám, egy ilyen... hol állsz te tulajdonképpen? Nagyszerű lenne, egy ilyen... Nagyszerű lenne hogyha egy gárdát végre alapítan, a Fodor Gábor is, hogy megvédje a cigányokat. Nem? Roma power! De azért tényleg kéne egy... Meg én már kitaláltam, hogy kellenének kóser motorosok. De vannak... A pajesz csak úgy lobog a szélben, ahogy a Harley fölbőg. <gül> és a szakár így középen ketté válik, vágod. <gül> és... Lobog. <gül> és amikor felüvölt az uzi. Ja, ja, ja, ja. ja. Kétkezes. Kétke... Kétkezes pásztázás. Szóval, szóval ez, ez egy... Ez a gárda valójában azért jött létre, hogy, hogy erőt demonstráljon. Valójában a gárda, a gárda alapja az egy alulról jövő szándék volt, hogy Lám ez egy olyan ország, ahol a rendőrség nem, hogy nem véd meg minket, amihez már hozzászoktunk, de belénk lövet, a szemünket kilövi, megkülönböztető jelzés nélkül ütver minket az utcán, a földön rugdos minket. Hát, hogyha az állam nem véd meg minket, sőt, ránk támad, akkor majd mi megszervezzük magunkat és megvédjük magunkat. És ezért jött létre a gárda valójában. Nekem meggyőződésem, hogy ha nincsen 2006. október 23, akkor nincs gárda sem. Na, ebbe azért nem vagyok annyira biztos, mert 2006. október 23-on meg korábban a tv kívül Azért olyan tendenciák... Ezek hosszabb tendenciák, Robi. De ezt most nem viccből mondom. Tehát ezek hosszabb tendenciák, érted? Tehát egyik dolog jön a másikából. És egyébként a náci veszélyre pedig... A, a gyurcsány komoly... az nem következett semmiből. A gyurcsány a kép a, is... a gyurcsány is következett valamiből. Ja, ja, ja, a gyurcsány is következett nem, valamiből, Nem, szerintem, meg... szerintem meg a... Az MSZP bénázásából következett a gyurcsány. Nem Jó, volt egy nem, arcuk, nem. és jött egy... Figyelj, itt de, a politikában determin, azért determináns folyamatok de ne, de de nem De nem minden determináns, nem, nem mert úgy van, hogy ha, a gyú, ha ott nincs egy gyurcsány akkor, akkor a gyurcsány az nem lett volna Magyarországon miniszterelnök, és nem rendezte volna meg a vérfürdőt 2006-ban. Azért nem volt vérfürdő az. Hát akkor ne így hívd. Hát huligánokat hát, visszaszorított a demokratikus. Hát, ja, ja, ja. Mi a demokrácia? Ja. Nem volt az vérfürdő, hát túlka, túlkapások voltak. Hát volt egy-két túlkapás. Ja, például az egy túlkapás, szakmailag. Az egy túlkapás, amikor a, a, a megkülönböztető jelzést azt így túlkapom le magamról. Az egy ilyen túlkapás. Tehát, hogy már hogy lehet túlkapásnak nevezni azt, amielőtt a megkülönböztető jelzést így leszedem? Egyébként tudod, mi a poém? Direkt leszedem! Egy ilyen SDS-es ismerősöm az akkor, akkor azt mondta, hogy ez borzasztó, hogy milyen a ez a rendőrség. Sokkal keményebben és határozottabban kéne szétverni a tüntetőket. Igazi liberális. Egy igazi liberális, liberális vérbeli liberális. És hogy teljesen el van képedve ezen a bénázáson, amit a Gergényi féle rendőrség csinál. Csomó SDS- ezt mondta. Hát itt Randali íroznak a nácik az utcán, és ő fél kimenni, a rendőrség igen, és őt védje meg, és ne ilyen bénázással védje meg, hanem, azért, ezért, hanem érted? Azért eljön az igazság pillanata, és megméretik a liberalizmus végül. Végül, és kiállítja a maga, maga halotti bizonyítványát, miután elföldeltük. Nem és el is felejtettük, hogy valaha létezett. Talán nem is volt soha. ja jaj. Ja. Meg a Gergényi kitüntetése ezt követően, hogy megvédte a várost. És, és továbbá a Révész Az megvan? Hogy a Révész Máriuszt, aki egy fideszes parlamenti képviselő volt, azt így, hát így rendesen szétverték. Tehát, áj, tehát úgy, úgy megverték, tehát mondjuk úgy megverték, hogy a, hogy a csávó elájult. Tehát a földön ájú addig rúgtosták, amíg elvesztette az eszméletét. Na jó, de náci. Na most a csávó... Hát igen, egy fideszes parlamenti képviselőről van szó, igen, nyilván ná náci, ez a megfelelő kifejezés, hát ezért, ezért. És, és, és, és, és, és amikor ezt megtudta a, a kuncegábor, akkor a Kuncegábor Gábor azzal viccelődött, De hogy révész mártíriusz, révész mártíriusz, ami egyébként, tehát itt tényleg történt valami vicces, tehát az történt, hogy a politikai ellenfelemnek agy agyba főbe verték a fejét, meg a testét. Nyilván Ez a... arra utalt, hogy szimulás. tudod, vannak a szimulánsok, bekötötte a saját fejét. Csak, csak tudod, tudod, szerintem egyébként ebben semmi vicces nincs, hogy a embert agyba főbe vernek. Megkülönböztető jelzés nélküli rendőrök. De még hogyha esetleg valaki szerint vicces, hát viccelődjön. De ne az viccelődjön, aki elrendelte a verést mert az fasiszta virtus. Azt így hívják. Amikor a verető viccelődik, és ja, ja, ja. visszatérve. Egyébként másról se, hallott, má, más se hallottunk Kunce Gábortól 15 éven keresztül, mint az emberi jogokat, így meg úgy. Szóval, szóval a, a gárdasa a földből nőtt ki. Annak is voltak előzményei. És aztán, amikor megalakult a gárda, és a jobbik elkezdett rezonálni erre a cigányozásra, tehát azt érzékelt a jobbik, hogy ahogy cigányozik, így hirtelen így 300 torokból harsan fel a hurrá. Tehát, hogy így egyszerűen azt érezte, hogy itt ez a társadalom a cigányozásra arra rezonál. És akkor, akkor hát így azt mondja, hát ha ez kell, akkor cigányozunk. És akkor jött az EP választás 2009-ben, és a jobbik olyan, olyan mennyiségű szavazatot kapott hirtelen, hogy vona Gábor csodálkozott a legjobban. Ő értette a legkevésbé, hogy most mi a fasz van? És hol? Milyen körzetekben? Ahol mi elvileg nem is vagyunk? Föl se álltunk. Nincs is helyi szervezetünk. Nógrád megye, meg Szabolcs már bermi meg baz megye meg ilyen helyeken. 15%-os jobbik meg ilyenek? Hát hogy? Honnan? És akkor kezdtek a fejükhöz kapni, hogy bozzd meg! Mi van itt? Kik ezek az emberek? És akkor így lassan megértezt, lassan leesett mindenkinek, hogy bosszus, ezek az MSP szavazói. Ezek mszp -sek. Ezek azok, akiket az MSP nem védett meg. Akik azt várták az MSZP-től, hogy majd megvédni őket, és ez nem történt meg. Mert mert azok a helyi, beszéd volt. Azok a helyi MSZP-s fiak, akik azt mondták, hogy Orbán Viktor Orsós, Viktor cigány. Igen. Találkoztam ilyennel. Igen. Ne kézsenjen például, azt mondja régi szoci. Hát azért a Fidesz magyar embert is tehetett volna miniszterelnöknek. Hát mondom, mi? mi? Hát egy cigány tett. Orbán Viktor, Horsós Viktor. Hát cigány az. Mondja az MSZP-s. Na azt most az egész körzet jobbikos bazd meg. Hát jobbikos. Ott, ott, ott, ott, ott már megvoltak ennek a kis kulturális gyökerei. Vagy inkább kultúra nélküli kis gyökerei inkább így fogalmazok, Tehát ugye a kulturális azt úgy értsétek, hogy nyoma nyomaiban kultúrát is tartalmazhat. Tehát azért a jobbiknak annak ilyen nagyon keményen proli, szociális, szociokulturális alapjai vannak. És ezek megvannak. Na most mi az oka annak, hogy ilyen sikerrel járt a a civilizációs normáknak a megsértése. Mert a jobbik valójában ezzel tört ki a karanténból. Ezzel tört ki a karanténból, hogy civilizációs normákat sértett meg. Valójában arról van szó, hogy a magyarországi nemzeti radikalizmus, szélső jobb, hívhatod ahogy akarod, bárhogy próbált tematizálni az elmúlt 25 év során, mindig elhallgattatták. pedig úgy, hogy elhallgatták. Mert az ő kezükben volt, ugye a balliberális liberális véleményelit kezében volt a média, és bárhogy próbált tematizálni a szélső jobb, az nem jutott keresztül. Nem jutott keresztül. Egyszerűen nem került be az újságba, nem került be a tévébe. Mert a szerkesztési elv az volt... Hogy a szélső jobb bármit akar, bármit próbál, nem rakjuk be. Nem, nem biztosítunk platformot, nem biztosítunk felületet. Mert szalonképtelen. Mert szalonképtelen, és mert azzal őt segítenénk. És ez kurva jól működött húsz éven keresztül. És aztán a jobbik olyan mértékben cinikus lett, hogy azt mondta, hogy hát, hogyha sehogy máshogy, meg úgy általában a nemzeti radikálisok. És fölnőtt egy gonzó nemzedék a nemzeti radikálisok körében, amelyik kvázi a... Eltanulta a magyar narancstól az újságírás. Az ellen magyar narancs, vagy, a, vagy a, az index antitézise lett, ez, ez csoportosult a kurucimfón, vagy ez gyűlt fel a kurucimfón. Ma már azért eléggé általános vélemény, nem is tudom, hogy hol olvastam. Talán a... Egy Farkas Attila Márton nevű szerzőnél. Talán a... A, a magyar nemzetben olvastam, vagy hol, hogy, hogy a 444 a liberális kurucinfo. Azt hiszem ezt a, ezt a megfejtést olvastam ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a, itt, a nyel, itt a nyelvezetnek nagyon fontos szerepe, meg nagyon-nagyon fontos, fontos gyökerei. Rövid Annak, mert... erős mondatok, kemény üzenetek, gecizés... Abszolút nem Ez a gonzo, ez a gonzo stílus. Nem törekszik így korrektkedésre. Igen. Hát igen. Egy ilyen puzsér, hát. Na igen, de valójában az az, ér, az, az érzése az embernek, hogy a, hogy a Kurucinfó olvasói azok a magyar narancson meg az indexen pallérozódtak. Tehát nagyon sokszor ez abszolút, az érzés az abszolút, embernek. Abszolút, abszolút kurvára. Ez így van. Na, és, és, így van. És, és arról van szó, hogy egy valamit kifigyelt ez a ez a... Nemzeti Radikális Újságíró Brigád, meg a hozzájuk tartozó vonagábor köréhez tartozó politikai káderek, hogyha nagyon súlyosan kulturális, civilizációs normákat sértenek meg, akkor a balliberális véleményelít összezárása, falankszia az, az, az réseket képez, az megsérül az be tud szivárogni a hírekbe. Tehát, hogyha mondjuk a Jobbik azt mondja, hogy, hogy Magyarországon nem jó az egykulcsos adó és kétkulcsos kéne, most mondtam egy példát, az nem kerül be a hírekbe, mert a fasisztákat nem fogjuk segíteni azzal, hogy a hírekbe beszerkeztjük őket. De ha a Jobbik azt mondja, hogy hogy a a, a kampósorruak most már eltakarodhatnának a Közel-Keletre Izraelbe, mondjuk, mondjuk egy ilyet, dob egy ilyet. Akkor egyszerűen ugyanebben a helyzetben vannak, egyszerűen annyi lenne a dolog, hogy nem beszerkeszteni. És nem tudják nem beszerkeszteni. Tehát a balliberális véleményelit agya egyszerűen ledobja a láncot. Érthető ez? Tehát így megtörténik az, az az állapot, hogy basszus, itt dübörögnek. Jön a barna eső, dübörögnek a bakancsok, pedig nem dübörögnek a bakancsok, csak provokálva lettél, apa. Ennyi történt. Tehát nem dübörögnek semmilyen bakancsok, sőt nem is dübörögnének, ha te ezt most nem írnád meg. De nem bírja nem megírni. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy van egy ilyen holokaus sérült állapot, és a holokaus sérült embernek a lelkében, a pszichéjében van egy ilyen érzelmi gépont. És ezt az érzelmi gépontot, ezt detektálta, és bemérte a nemzeti radikális elit. Véleményen. És ott izgatja. És, és baszkurálja. És, és, és folyamatos orgazmusnak vagyunk tanulni. Csak ez nem orgazmus. Ez egy olyan gépont, hogyha ezt így elkezdik baszkurálni, akkor megszűnik a szabad döntés képessége, meg, a, meg a, a... A valódi rendszerkritika, társadalomkritika, Meg politizálás... Meg az öntudat. Tehát az, hogy én most hozok egy racionális döntést, és írok erről, vagy nem. Ez megszűnik, hanem elkezdik baszkurálni az érzelmi gépontot, és az illető holokausz sérült személy az egyszerre elkezd vértés epét okádni, epilepsziás rohama lesz, elkezd vérezni a füle, és elkezd így rángatózni a teste. Tehát egyszerűen, egyszerűen ki lehet ütni egy embert zsidózással, ki lehet ütni ezeket az embereket. De nagyon jól irányzott zsidózással. Tehát nem olyannal, hogy így, így, így büdös zsidók, hanem olyannal, hogy mi, nem tudom én, milyen mi, menúra borogatás, az, az, egy, az egy nagyon jó dolog, a menóra borogatás, vagy... Tehát, hogy vannak ezek, a, vannak ezek a nagyon finoman és nagyon jó érzékel eltalált dolgok. Minél hidegebb fejjel zsidózol, annál jobban működik. Lista. Igen, zsidó lista. lista. Mi lenne, ha összeírnánk a külföld, a, a, a, magyar, a magyar parlamentben ülő zsidókat, mert nemzet, nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek? Na, egy ilyen az például elég jó arra, hogy mindenki kirakja a sárga csillagot. De sárga csillagot, tehát nem mindenki fölrakjon egy kipát a fejére, mondjuk. Mindjárt sárga csillagot. Tehát, hogy ez, a, ez az állapot, ez a, ez a holokausz sérült állapot, ez olyan, hogy ennek nincsenek fokozatai. Tehát itt, itt a teljes kihasználtság elve van, vagy maximumon játszunk, vagy sehogy. Tehát itt rögtön a maximumra kapcsolunk. Tehát azonnal sárga csillagot rakjuk ki. Tehát azonnal deportálások zajlanak. Tehát nem elég az, hogy én jelzem, hogy zsidó vagyok, hello. Én is zsidó vagyok. Ha itt a zsidókat összeírják, én is zsidó vagyok. Mert ezt egy kipával ki lehet fejezni, nem? De nem elég a kipa. Sárga csillag kell. Tehát rögtön holokauszt van. Tehát rögtön, a, rögtön a, a, a folyamatnak a végére ugrunk. Na... Nos, szóval... Szóval... nézzük meg a másik oldalát az éremnek. Bocs, egy kicsit az ördög ügyvédje leszek. Dacára annak egyébként, hogy nagyjából egyetértek ezekkel a dolgokkal. Én magam is sokszor elmondtam, leírtam már 10 évvel ezelőtt, és így van. Amit a Fuzsér mondott, az teljesen oké. Okay. Csak van egy olyan másik jelenség, hogy ennek köszönhetően, ettől függetlenül, a fasz se tudja, de Magyarországon valóban, nem is nevezném antiszemitizmusnak, inkább irracionális zsidófóbiának nevezném. Ez az irracionális zsidófóbia az utóbbi években valami extrém csúcsot vert, amivel naponta szembe találkozik az ember. Tehát amikor már engem lezsidóznak az interneten, mert nem tetszik nekik, hogy mit tudom én írok arról, hogy miért dicsérik hajnaút, és miért írják azt, hogy a 1848-as, 49-es szabadságharc az szabad baloldali összeesküvés volt, mert ugye az őrület tobzódik a szélső jobboldalom. Ez is egyébként egy kibaszott veszélyes dolog. Erről vitatkozhatnánk, Ravi, hogy maga az őrület hogy tobzódik. Nem a náci veszély. A nácik nem voltak őrült, voltak őrült nácik természetesen. Volt sok minden, de az egy futurista, racionális társadalom szervezési el volt a fajelmélet elmélet mentén, meg minden. De ma szélső jobboldalinak lenni nem olyan, mint a 30-as években. Itt ő, őrült eszmék kavarognak, őrült fejekbe. És ennek az egyik szerves alkotó eleme, ez az irracionális zsidófóbia. Amikor tömegével zsidóznak le és készítenek az interneten listát olyanokról, akiről köztudott, hogy nem zsidók. Nekem van egy ismerősöm, pontosan közös barátunk, aki innen régen kikopott, amikor ez az egész átalakult nem nemértelmiségi összejövetelé, kis oldaldöfés, és egy politológus, aki félig orosz nemes, félig magyar katolikus, és ott van a zsidó listán, zsidók a magyar közéletben, és akkor ott van ő is. És nem csak ő, kurva sokan. Jancsó Miklós filmrendező például. Félig székely, félig román, faszom tudja, de nem zsidó. Egy csomó olyan, akinek nem tetszik a pofád, zsidó, zsidó, a zsidó farka Attila Márton, Egyszer legalább egyik vicces volt, azt mondta Farkatlan Attila Márton, legalább ez nincs és a csávónak a, a, a, a nicknémje az volt, hogy Ózdi Ez Egy ilyen borsodi, jobbikos faszkalap. Ózdi -e? Osborn. És a... Jó, fasza. És -e? a zsidófa, miket ír a zsidó? Minden ösöm katolikus volt, és ugye régen jobber voltam. Tehát ez ez, ez, Robi, ez igenis ez veszélyes. Valahol, valahol, veszélyes valahol, én, valahol értjük egyébként a tisztességes, becsületes keresztény embereknek a sérelmét, akiket lezsidóznak. És együtt is érzünk. Fam. Nem lehet könnyű. Meséljáról, hogy viselted, hogy zsidónak néztek. Hát most, hogy mondod, Robikám, igen. Így, hogy igen, nem vagy zsidó, így, igen. hogy keresztény I, vagy. Így, és hogy igen. ezt nem tudja mindenki, hogy keresztény vagy. Még mindig nem tudja mindenki, pedig minden alkalommal igen. tanúságot tesz el a Jézus Krisztus mellett, és a Krisztus gyilkosok Sőt, sőt, nem csak a Jézus mellett, hanem az árja vonásaim és az árja származásom mellett is, és látod, mégis engem is lezsidóztak, és sajnos saját bőrömön kellett megtapasztalnom a, a gyűlöletkeltő, kirekesztő beszédmódnak ezt a szörnyű pszichózisát, ami az embert zsidóvá teszi akkor is, hogyha nem az, és akkor mégis sajnos, sajnos ott, kell, ott kell én is álljak az életmenetébe az üldözöttek között, mert a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen az, hogy kirekesztő keresztőből kirekeztetnek lenni, és el kell neked mondjam, hogy ez, ez, ez borzalmas érzés, és, és igazából ezt nem is tudom megvallani, de valahol mégiscsak hálás lehetek a, a, az Istennek, meg, meg a sorsnak és a gondviselésnek, mert így legalább saját magam is beláthatom és megbánhatom, hogy az, amit egykor én csináltam és tettem az embertársaimmal, az így rám visszahatott, és most már, már én is a szenvedő alanya lettem ennek az egésznek. Ámen. Na, jó volt? Ki elég ülté? Az az igazság, Elél veszté? Hogy... Ott a spermafolta? Az az, az, egyetlen, az az egyetlen dolog, az az egyetlen dolog, ami bántó, hogy, hogy te közben, az egész megkurcoltatásod közben tudod, hogy nem, neked ez nem jár. Miért nem találtak egy zsidót a helyedre? Hát van igazság. Van igazság, hogy keresztényeket megkurcolnak, és nem csak téged, ott van az a másik keresztény ember, akiről az előbb beszéltél. Többen is vagytok. Szóval, szóval tényleg gyalázat, ami ebben az országban megtörténik keresztény emberekkel. Ilyenekkel, mint a FAM is nincs egyedül. Ez szóval... kurva jó téma, baszd meg. Miért nem ennek szentelünk már egy egész alkalmad? Szóval én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy. A szélső jobb részéről elzsidósítása a társadalomnak. Egyébként még tisztességes fasisztaként is. Hát felfogtátok, hogy mi, mi, mi zajlik itt valójában? Valójában. Zsidógyártás zajlik, keresztényekből zsidót csinál a szélső jobb. Értitek? Zsidó termelés folyik szítja föl, Mint ha nem lenne elég zsidó. Mint, Már ha nem lenne elég zsidó, és tisztességes keresztény árja magyar turáni atlantiszi szíriusi embereket zsidónak titulálnak és ezután ők már zsidók is tutira, tutira veszem, hogy ezt Izraelből irányítják. A Mossad áll a zsidógyártás mögött, hogy most már lassan egymillió zsidó van Magyarországon a zsidósítás következtébe. Ez az ellenáriásítás, tudjátok? És szóval... tutira veszem, hogy a Mossad támogatja a jobbikot, meg ezt az álszélső jobb oldalt, hogy sok zsidót csináljanak, Hunniában, szitja földön. Az az igazság, hogy a, zsidó, a zsidózásnak a célja valójában Magyarországon az, az sokkal egyszerűbben felfogható és sokkal egyszerűbben megérthető, mint a nácizásnak. Valójában a nácizásnak kétféle alapja van. Az egyik az a zsigeri a másik az a a bérnácizás intézményekkel, vagy bérretteként intézményekkel. Na most, a, a, és az az igazság, hogy teljesen mindegy, hogy zsigerileg sérült vagy-e, a zsigerileg sérült vagy az direkt jó, mert még igazán meg se kell fizetni érte. A lényeg az, hogy a nácizás, a nácizás Magyarországon a baloldali vagy balliberális tolvaj politikusok malmára hajtja a vizet. A vizet, vizet úgy értsétek, hogy a szavazatot. Azt hittem a... a nehéz vizet. Nem, kifejezetten a nehéz vizet. A, a ö, komcsikkal valóriógatás, meg a trianonnak a politikai témává emelése újra meg újra, az meg kifejezetten a jobboldali tolvaj politikusoknak a malmára hajtja ugyanilyen módon a szavazatokat. Érthető. Tehát itt valójában arról van szó, hogy addig jó, amíg a Félország ország retteg a komcsiktól, a másik fele retteg a náciktól, mert addig a... mert komcsik meg nácik valójában nincsenek, de vannak magukat antifasisztának beállítótól vajok a balliberális oldalon, és vannak magukat antikommunistának beállítótól vajok a nemzeti keresztény jobb oldalon, vagy mit. Hogy hívják ezt? Úgy. Népi urbánus, stb. Érthető ez. A népiek valójában nem népiek, csak azt hazudják, hogy antikommunisták. Az urbánusok valójában nem urbánusak, csak azt hazudják, hogy ők antifasizták. A népi urbánus vita baloldalon zajlott egyébként a háború előtti években, meg utána is. Hát igen, de azt is látjuk, hogy a, a népiekből meg a mi lett végül. Így van. Mert... Tehát azt is látjuk, hogy a, az, aki az és meg a Német László, meg a szabódásból, azokból. azokból lett végül a mi Azért Tehát, nincs hogy... igaz egyébként TGM-nek, amit e, ellened egyébként egyrészt azért nincs igaz a szegénynek nem művelt ember, és ezzel az értelmség ő egy másik e, régi elsüllyedt világhoz tartozik, és mint ilyen esélytelen. Én egyébként ott nagyon kedvelem, nagyon tisztességes embernek tartom, noha nem értek vele sok mindenben egyet. De egyébként, és nagyon sajnálom, hogy a barátom meg megtámadta őt, mert miért pont őt basztatja, bazd meg. Nála sokkal rosszabb emberek vannak, még az antifasiszták között is. Na mindegy, de hogy ezért azért nincs igaza tényszerűen a TGM-nek, ami, amit, amit írt a Puzsér ellen, vagy visz, viszont válaszolt, mert, mert már a második világháború előtt szélső jobboldali vállett több ilyen balos népi író, például Sértő Kálmán, egy ilyen falusi költő, meg Erdély, József, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy a, a népies, a baloldali népiesek közül már szélső jobboldaliak, tehát ilyen protocsúrkák vagy precsúrkák lettek a 30-as évek végén. Ezt elfelejtette a TGM, de hát, hogyha a Robi kicsit műveltebb lett volna, vagy a FOM nevű barátjára hallgatott volna, akkor egy méltó választ adhatott volna jó, szeretem én is a saját faszomat szopni, az meg nem csak te nyalhatod a saját seggedet a színpadon, hát néha engedtessék meg nekem is. Jaj, jaj. Na, mondd ezt a népi Szóval Adjad szó, a gázt. Mondjad ezt a népi urbánusat. Szóval, népi esetet. Szóval, a, a lényeg az az, hogy, hogy amit most látunk, a jobbiknak a konszolidálódása, vagy néppártosodása, ugye most ezt látjuk, hogy a Jobbik az benyomul középre. Valójában azért nyomul be középre, mert a... Mert a... Kutya gyerek, Delfin. A Delfin még hiányzik a Jobbik. Szóval ez a cukiság is ennek szól. Valójában a jobbik, az, a jobbik azt tapasztalta, hogy jelenleg ő a kihívója Orbán Viktornak. Csak hogy Orbán Viktor ott van a centrumban. Ugye Orbán Viktortól balra vannak a Gyurcsány, gyurcsányi romok al alól kivakarózni próbáló úgynevezett baloldali pártok, és, a, és tőle jobbra pedig ott van ugye a jobbik és a nemzeti radikalizmus. Tehát ez kielölni elvileg a következő 30-40 évet. Csak hogy a, az Orbán Viktor mostanra olyan kontrollálatlan mértékben pszichopátiásodott el, és olyan mértékben lett cínikus, tehát hogy már or maga Orbán Viktor sem tudja kontrollálni a saját cinizmusát, olyan mértékben Lázár Jánososodott el, vagy rogánosodott el maga Orbán is, és olyan mértékben szabadult rá Magyarországra a lázárság, meg a rogánság, meg a habonyság, hogy már most már azt látjuk, meg azt érzékeljük, hogy már Orbán Viktor számára sem kontrollálható. Viszont azért Ebből... az a haszna van a habonságnak, meg a lázárságnak, meg a rogánságnak, hogy már annyira látványosan nem ideológikus, nem jobboldali, hanem a szintiszta cinikus, szabadrablásos, mafióznak. Na de hát érte? pont ezzel teremtették meg, teremtik meg a jobbiknak a lehetőséget, hogy jobboldali váltópártá váljon arról van szó, hogy ha Orbán Viktor ezt a jobboldaliságot, ezt, ezt a polgáriságot, vagy bármit is jelentett Orbán Viktor 2002-ig, Sok mindent jelentett. Bármit is jelentett Orbán Viktor 2002-ig, ezt ledobja magáról, leveti magáról, és odadobja, Vona Gábornak nem fog derogálni ezt fölvenni. És ennyi, ez történik. Orbán Viktor cinizmusa, romlottsága és kiégettsége olyan mértéket öltött, hogy a magyar társadalomnak most már az az élménye, hogy Orbán Viktor egyszerűen kivonult a centrumból. Mert, mert olyan mennyiségű pénzt látott meg a centrumtól kicsit Lázár felé, Lázárabra, Kicsit Lázárabbra a centrumtól. Ez az, hogy az nem jobbra van a Nem, nem, az semmi, az... Tehát nem, a, rog, a Rogán-Lázár féle tengely, az nem jobb meg balba, az meg... Az, nem, ezen, nem, ezen... Az, az, az, az fent vagy lent. Nem, ezen, ez a... nem, az nem is fent vagy lent, az kifejezhetetlen ezen. Tehát ezen a platform, ez ilyen módon kifejezhetetlen. A centrumperféria... Mert azért, az, mert, mert ezzel nem azt most azt sémát. állított, hogy a... Állított, hogy a sémát nem Hogy a Rogán, hogy a Rogán meg a Lázár fönt van. Bármihez képest. De, Morálisan de, de, lent, társadalmilag fent... Ez, nem, ez ilyen módon nem kifejezhető. Az a lényeg, hogy Orbán Viktor a centrumból Lázárba hajlott. hajlott. És, és ilyen módon az Orbán Viktornak a Lázár felé való elhajlása nyomán... El el Viktor a el szegény Lázár, Orbán de Vi nem az, akit Krisztus föltámasztott. Orbán Viktor ö, ezzel az elhabonyosodásával... Ezzel gyakorlatilag kivonult a centrumból. Ez az élmény. Az az élmény, hogy volt egy jobboldali párt, és már nincs. Már nincs. Hogy... Semmilyenség, a semmilyenek pártja van. Semmilyen Semménség. Jó, hát igen, igen a semmiénség. Igen. Tehát, és és most, az a, most, most az az élmény, hogy üres a centrum. Hát akkor mi leszünk a centrum, mondja... hogy egyébként... Ahogy Orbán Viktor is benyomult az, a centrumba, Antal József halála után. Pontosan ahogy, ugyanaz a szisztém. Pontosan ugyanolyan ugyan módon, ahogyan Antal József halála után Orbán Viktor a liberális oldalról, akkor még létezett ilyen, hogy liberális oldal, a liberális oldalról benyomult a centrumba, olyan módon, vagy hát akkor még az nem a centrum volt, hanem a jobb-közép, ugyanolyan módon... Vona Gábor most a nemzeti radikális oldalról, kvázi a szélső jobbról, benyomul a centrumba. Én ebben, ami most Magyarországon zajlik, semmilyen ideológiát nem látok, semmilyen ideológikusságot nem látok. És hogyha végignézek az elmúlt 25 éven, ideológiának, ideológiát nyomaiban sem vélem felfedezni. Ideológiának a nyomát se nagyon. Itt minden érdekek alapján zajlik. Azt, ami most zajlik, azt, amit most a Jobbik csinál, ez a cukiságkampány. Meg a, meg a zsidózó, cigányozó, buzizó képviselőknek a megrendszabályozása, amit most már jó fél éve nyomata vona. Dunaparti cipőbe köpő. Du Dunaparti cipőbe köpő euh, Jobbikos képviselőnek a visszaküldése a Dunapartra a cipőhöz egy szál virággal. Tehát ez, a, ez az, ami valójában. Gábor... ki, tehát hogy beleköpsz, az kinyalott fiamba az, meg a vascipőből. Szóval. Mert a virág az a szimbolikus kinyalása a vascipőből ah, a köpetnek, már hát erről szól. A virág is használja azt a köpetet valamire. Szóval, ez, a, ez, a, ez az, ami, ami most zajlik, ma Magyarországon zajlik, amit a jobbik tesz, ez nem náci veszély. Ez egyszerűen egy generációs váltás. Jött egy új fiatal és éhes generáció. És kéri a jussát. És ő is szeretne most már lopni, meg jól élni, meg a húsos fazék közelébe kerülni, meg állami megrendeléseket a partner cégeinek kiszervezni, stb. Ez mind így van. Ez zajlik. Mondom, Ez nem... Tehát, hogy erre, erre ami most Magyarországon zajlik, és amit a Jobbik csinál, azt mondani, hogy náci veszély, a, a vona Gábor úgy viszonyul a mostani Orbán Viktorhoz, Ahogyan a korábbi Orbán Viktor viszonyult a Boros Péterhez, vagy ahogyan a Gyurcsány viszonyult a Horngyulához. Hondulához. Egyébként ez pontosan így van. Ez egy generációváltás. Egyszerűen itt vannak a farkaskölykök, és a farkaskölykök éhesek. De ne úgy értsétek a farkaskölyköket, hogy ezek aztán nácik. Higgyétek el, hogy a Gyurcsány is volt már farkaskölyök, és aztán eljött értünk a farkas. Az volt a Gyurcsány. És az Orbán Viktor is volt farkaskölyök. És ezek az új farkaskölykök. Ennyi éhesek, és szeretnének a kontérhoz járulni. Mi a, hogy miről szól a képviseleti demokrácia? Arról szól, hogy itt vannak bizonyos játékszabályok. Jogilag be kell jegyeztetni a szaros húgyos pártodat, akkor elindulhatsz a választáson. A Majd szeretnék képviselőidát... valamit mondani, Robi, még legyen idő, hogy gyorsan nyom le ezt a képviseleti demokráciát. De lesz idő, mit gondolsz, mi lesz? Meghagyik az idő, az, vagy minden, mi? vége, minden vége az apula. És akkor mi van, ha vége az most apula? szeretném elmondani a mondani valómat, bazd meg erre, amit most mondtál, erre elkezdnél akadémiai székfoglalót tartani a képviseleti demokráciát. A faszomat érdek a képviseleti demokrácia játékszabályai. Ez, az ellenvetés, az a, egyébként van logika abban, amit a Puzsér mond, de van egy ellenvetés. Én magam nem tudom egyébként, hogy ez, ez jó ellenvetése vagy rossz-e, majd Robi barátom, aki mindent tud, mindjárt válaszol rá. De ez az ellenvetés úgy szól, lehet, hogy egy cinikus középre tolódás zajlik a szélső jobboldalon, és lehet, hogy mindaz, amit a Robi elmondott igaz, az egész semmi más, mint cinikus, éhes, farkas kölyköknek a hatalmi játszmája a húsos kondér körül, és az egész ideológia az semmi más, mint az egész... Hanvas Béla úgy nevez, hogy kenyőcs. Kenyőcs, hogy menjen a gépezet. Tehát az egész semmi más, mint egy üres szólam, egy nagy kamu. Ez a trianonozás, magyar, magyarozás, vagy magyarkodás, zsidózás, cigányozás. Csakhogy, és itt jön az ellenérv, ha ezek a gondolatok, ezek az eszmék szalonképessé válnak, és elterjednek szerte a társadalomban, és nem tiltottá, hanem tűrté, és mi több egyes helyeken kvázi támogatottá válnak, és az egész magyar társadalomnak a köztudatát és közbeszédét átitatják, akkor a ne adj Isten Magyarországon egy olyan, katasztrófa történne, hogy mondjuk összeomlik a gazdaság, vagy, magyar, vagy mit tudom én, ugye itt ilyen geopolitikai helyzet is van, mi Oroszországban diktatúra van, nyomulás van, háborús helyzet van, én nem hiszek egyébként abban, hogy ez a világrend pár éven belül meg fog változni, de minden esetre a Magyarországon bármiféle társadalmi összeomlás történne meg, akkor viszont ezek az eszmék aktiválódnak, mint ahogyan az alvó ügynököknek a fejébe a beleplántált szó, és akkor viszont tényleg könnyékig megyünk a vérbe. Ez például egy ellenérv. Ért, el érted, tudjuk amit, képzelni Értem, hogy ilyen... megfertőzi az egész ösztársadalmat, ez a fajta gondolatiság, még akkor is, hogyha cínikusan használják. De és nem komolyan. Ezeket ismerjük, ezeket az érveket, mert ismerjük, mert kapható a magyar narancs, megveheted a 168 órát nem bármikor. Nem kell, nem tehát kell, nem ismernek, kell. Ez Robi, erre válaszolj, hogy ez miért nincs így. Nézzünk, nézzük meg Európát, nézzük meg a külpolitikát. Tényleg azt látjuk, hogy a mai Európában, itt Magyarországon egy fasiszta rezsim hatalomra juthat az Európai Unióban, a NATO-ban. Ez a, ez a környezet, ami körülvesz minket, ez a külpolitika, ez a világpolitika, kedvez itt, ma Magyarországon Nem. egy fajgyűlölő rasszista, Rezimnek. Nem, de egy fajgyűlölő társadalomnak, ami a napi kis piti szemétkedésekben megmutatkozik, annak igen. És te igen. tényleg úgy gondolok... Amikor Robi, most akkor téged idézlek, ugye, tényleg tényleg a gond... te hozom példának, amikor a szaniszlót kicikiszted, ö, nekem részegen elkeseredve mutogattad a zsuzsi lakásán, a, amikor fölmentünk oda inni, a izét, hogy bazd meg, milyen kommenteket kapsz, te rohat mocskos, büdös zsidó kommunista, tarkon lövünk, az olmot kapott, a szemed közi a kurva anyád. Mert itt előttem és paniszlóval. A, és akkor, és akkor Puzsér mondja, hogy hát baz meg, ilyen azért még pár évvel ezelőtt így nem volt. Hát azért ez is valami azért, Robi, még hogyha nem is egy fascista nem ezt csak egy ilyen rosszabb Jó. közegben kezdünk Jó. Jó. mozogni. Érzékeljük, hogy jön föl a söpredék. Mindenhonnan. Érzékeljük, hogy jön föl a söpredék, látjuk, hogy a csatornafedelek elmozdulnak, látjuk azt, hogy jön föl a szennyvíz, Térdig gázolunk, de nem a vérben, csak Egyébként a szarban. Igen, érzékeljük, még a 90-es a... években volt egy karikatúra, nem, ezt, ezt akarom illusztrálni, volt egy karikatúra, Kurva jó volt, azt mondja, hogy egy ilyen francia karikatúra azt mondja... Nyomort és munkanélküliséget hoz az ősz. És akkor egy csatorna lefedő, ez a rács, és akkor egy őszi falevél. A csatorna elmozdul, és alolla így egy kéz így fentől, és akkor a harmadik képen egy horogkeresztes csávú, jelömászik a csatornából, és akkor a címe ez volt, hogy nyomort és munkanélküliséget hoz az ősz. Na, ez a klasszikus megközelítés, ennek a problématikának. Szóval... Eh, szóval... Eh... Érzékeljük azt, hogy jön fel a szenny mindenféle, mindenféle módon, mindenféle platformon. Nem csak a náci szenny, minden nemű szenny. Ez a tömegek uralmának akora. Ez a kora. Ez az általános választójognak akora. Ez a kora. Ez az egy ember, egy iPhone világának a kora. Mindenkinek jut egy szavazat, mindenkinek jár egy klik, mindenkinek jár egy komment. Ez az a világ. Meg egy pafon. És... És... Ezt érzékeljük és látjuk. De éppen azt látjuk, hogy a vonagábor ezeket nyesi vissza. Most persze világos a logika, a 20. századból örökölt logika, az a gyanús, ami nem gyanús. Azért nyesi vissza, hogy azt higgyed, hogy ez ne, hogy már nem náci, de náci. Ravaszul visszanyesi. Az... Aztán, amikor majd jön a, jön a hatalom átvétel, akkor majd indulnak a transportok. Ezt az érdek, Tehát, látod, nem is mondtam. Ez is volt egy érv, amit most mondtál. Ez is volt egy érv. Jó, szóval érthető, hogy világos, hogy ha megnézzük a, a hazai nemzeti radikalizmust és a hazai nemzeti radikális szubkultúrát, akkor azt látjuk, Hallatlan kulturálatlanság és hallatlanul ijesztő, sötét hiedelemvilág uralja, amiről te is beszélsz. Hihetetlen, és kontrollálatlan ostobaságok és sötét emberi primitívség az, ami hömpölyög. Ezt mind érzékeljük. De hát azt látjuk, hogy a hivatalos politika, a jobbiknak a hivatalos, direktívája, amit a vonagábor képvisel, az jelenleg ezzel szembe megy. Azért ezt látjuk. Ezt érzékeljük. Látjuk azt is, hogy a jobbik vezetésében igenis vannak, még náci hajlamú politikusok is vannak. Hát a novák elődre azért nehéz lenne a kurucinfo atya és alapítója, és egykori főszerkesztője. Tehát azért a, a novák elődöt azért kár lenne meggyanúsítani azzal, hogy nem náci, mert még megsértődik. Hát a Csirityántól kapott egy kurva nagy pofont. Tudod, a Kirityán a betyársereg vezetője, ő az, aki azt mondta, hogy a barna bőrszint látjuk, meg kell húzni a ravaszt azonnal. Meg egy Na, mocskos a büdös, is, a egy is büdös zsidó az izé, azt azonnal ez hát A Kirityán ilyen egyébként ilyen jó magyar neve van. Kirityán, tehát ilyen jó ős-magyar és ahhoz képest állítólag a Habzúrpárti tradicionalista körökben mozog ő is, noha Rózsa Sándoros betyár Na, ez is milyen jó hogy a eklektikus szélső jobboldali zavarosság. Na, egyszer egy, egy összejövetelen egy, egy kapott egy taslittől a novák előtt, hogy monokli maradt állítólag. De Férfiasan elintéztek. De hát a csirityán az egy kigyúrt fasz a a novák előtt az meg, meg hát ízé, egy szopot gombóc fejű izé elfújja az első szél. A Novák előd az egy ilyen, ilyen vonabináci igazán nem áll oda, tehát így nem áll bele a cigányverésbe, hanem ő onnan a háttérből szerkeszti a kuruc Várj, nem tehát fog ő a... most minket beperelni ezért? Jaj, még a végén beperel minket a beperel. Novák előd. Nem Azt egyébként... mondtam, hogy szopott gombócfejű, szóval... de ezt a frizurájára mondtam, így szokták mondani szóval... a görögbe, tehát én semmiféle rosszat nem akarok Novák elődbe szóval... mondani. Szóval, hogy az a, az a játékszabály hogy lopni annak szabad, aki bejegyezteti a pártját, a pártagjaiból képviselőket, képviselőjelölteket állít, ezt is így jogilag így, így lepecsételt papírokkal, aláírott papírokkal le, lepapírozza az egészet. Tehát, hogy ezt így, így jogilag így megtámogatja, hogy itt kérem, van egy csapat, egy csapatnyi ember, amelyik szeretne sokkal jobban élni. Szeretne luxuslimuzinokkal furikázni. Ez a játékszabály. És ez így ment 25 éven keresztül. És most mi van? Odaáll a TGM, meg a Paprika Kinga, meg egy csomó ilyen Hát hobbi Régi van. barátod, hobby... azért tegyük hozzá. Ha te ami, mostani barátod. A Varburg, a a... A Warburg, hogy majd akkor. Jól van már, basz meg, ez meg ez de nehogy egy mondatot végigmondhassak, bazd meg. Hát elkezdett gyalázni a régi haverjaidat. Gyaláztam az a faszomat, fasz. azt mondtam, hogy rettegő. Azt mondtam, hogy bérrettegő, vagy hobbi rettegő, azt nem tudom, de, bér, de retteg. Hívd meg őket egyszer. Hívd meg őket, kérdez, te kérdez, bazd meg. Kérdezz meg. Kérdez meg. Együtt tüntettél velük. Nem, és ez most mit jelent? Az, Ebből hogy, most mit hogy az, elárultam Az, az, Robi, az hogy nem, nem szép dolog, amikor lepattanok egy helyről, meg egy társaságból, vissza, visszamenőleg meglengetni a faszomat feléjük. Hát érted? Ennyi. Hát meglengedheti, De persze. Komolyan, nem hagy, nem ne, hadd mondjam már azt, amit gondolok, a kurva életben már. <gül> nem. De komolyan, hadd mondjam már azt, amit gondolok a picsába, attól, hogy te neked, az nem tetszik. Tartsa meg a kibaszott véleményedet. a pofáztad végig a műsor, sose szóltam bele. Hogy nem szakad rád az ég, bazd meg! Szóval, csak annyi, ez az a játék, az a, az a játékszabály, hogy aki bejegyezteti magát, és a haverjaival pénzt akar lopni, az lophat pénzt. Ennek van egy jogi procedúrája, el kell, hogy teljen négy év, aztán még négy év, és utána már lehet lopni. Eddig ez mindig így ment. És akárki jött, jöttek mindenféle gyurcsányok, meg Orbánok, meg Lázárok, meg mindenféle népség. És mindegyik lophatott. És most jönnek az újjak. És most kiáll a TGM meg a a Kinga, a régi barátom. És azt mondják, hogy na álljon meg a menet. Itt nácik nem lopnak. Az itt a lopásnak vannak civilizációs normai. Nem ezt mondják egyébként. Világos, hogy nem ezt mondják. Tényleg nem ezt mondják. Van. Nem. nem ezt mondják. Nem. Hogy mondják ezt? sem ezt mondják. Nem, ezt, te, nem ezt, ezt nem mondják. Mondod, ezt Na, arról, van szó, arról van szó, hogyha a pufajkás hongyulának szabad volt lopni, akkor a, akkor a náci... Ő demokratikusan lopott. Akkor érezzük a cinizmusát ennek. Akkor a náci novák elődnek miért nem szabad, ha már nem náci? Hogy a hongyulának elég jó volt, hogy ez már nem pufajka levettem. Akkor a novák elődnek miért nem elég jó duma az, hogy ez már nem a bomberzseki, azt már levettem. Vagy mi van? A régi barátaink... Vagy kettős mérce van? Vagy mi van? Robi, a régi barátaink nem ezt mondják, amit te. Hiába rugdosod itt a székeket, meg az asztalt, és tőlemben az meg itt a korsókat is megeheted. Nem ezt mondják, nem ezt mondják. Ők azt mondják, hogy nem lopni fognak, hanem terrorizálni a társadalmat, és az kurvára más. Kúrvára és hogyha nekik, hogy ők ezt komolyan az gondolják, az más kérdés, de ne adja? Te adja a szájuk... Na, nem! Akkor nem. meg, akkor meg nyitja a szájukból amit nem mondtak! Én is tudom. Ez volt a az apu azért tisztik mert eszmesélt rendezvény. Köszönöm. Jó a folytatjuk, sziasztok! Yo <laughs> bo